Vi vil gennem 10 episoder give vores bud på den seksuelle undervisning, du burde have fået, men som du nok ikke fik. Men som du og hele verden fortjener. Køn, sex og hele muligt Da jeg voksede op i 90'erne, fandtes der kun to køn og tre seksualiteter. Enten var man pige, eller så var man dreng. Og dem, der virkelig skubbede til normerne derude i skolegården, dem kaldte man drengepiger eller tøsedrenge. Men det er som om, at der er en bølge, der er skyllet ind over vores måde at se køn på de sidste år. Nye kønsidentiteter og måder at udtrykke sig på og definere sig på er poppet op og bliver ved med at poppe op rundt omkring. Det er udfordrende for mange som mig, der er vokset op med en meget binær opfattelse af køn, men det er også spændende og frigørende og vigtigt. Jeg har inviteret tre yderst kompetente gæster i studiet for at hjælpe med at danne et overblik over de her mange nye begreber og forklare lidt om, hvordan den måde, vores samfund er indrettet på, kan være rigtig indsnævrende og meget besværligt for mange mennesker. Velkommen til dette afsnit, er med noget på spil, køn, sex og hele muligheden, der i dag handler om kønsidentitet. Mit navn er Sonja Rita og det er mig, der styrer slagets gang i dag. Og også velkommen til jer, mine tre dejlige gæster, Ivy Oak, Page og Pip. Hej. Hej. Hej. Vil I starte med først lige at præsentere jer selv? sig, hvad I synes, der er vigtigt for lytterne at vide. Ja, øh, jeg hedder Pippe Luk, eller også bare Pip. Jeg er 17 år gammel, og jeg kommer fra Jylland af og går i skole i Odense. Øhm, og mine pronominer, det er de dem. Ja, min familie ved det ikke, men jeg er non så nu ved I det, <laughs> <laughs> nu ved <I> det. <laughs> øhm, så det, jeg ved ikke, om der er mere at sige, nej, det er helt okay. Spændende. Ja. Så er det også en måde at gøre det på Ja. For. <laughs> ja. <laughs> ja. Øhm, jeg hedder Ivy Oak, jeg er 34 år, øh, så nok ligesom dig, mm -hmm. tror jeg. Ja. Øhm, Og jeg troede også, at der kun var to køn i rigtig mange år, så i meget lang tid, så prøvede jeg at være en pige, mm. og ja, øh, det var rigtig svært. Og så øh, for et par år siden fandt jeg ud af, jeg faktisk ikke er en pige. Jeg er nonbinær, og øh, det var ret befriende og meget kaotisk for samtidig Ja. Øhm, og jeg bruger de dem pronomner. Og jeg har en Instagram-profil, der hedder tanker om Køn. Og det er derfor, du har skrevet til mig, tror jeg. Yes, det øhm, er det nemlig. Og så er jeg i gang med at starte en virksomhed. Sejt. Hvor jeg laver noget med køn. Ja. Det bliver spændende. Ja. ja. Jeg glæder mig til at høre mere om. Ja. Ja, hej. Jeg hedder Paige. Jeg brugte de dem og, og hunden hende. Um, og jeg er 22 nu. Jeg er lige blevet 22. Uh, tillykke. <laughs> uh, og så er jeg så, så, er jeg så også i gang som at blive lærer som mediegrafiker. Ja, yes. um, yeah. jeg tror, jeg er mere sådan over det transfeminine, men også stadig lidt non-binær. Um, men er også sådan i gang med at lidt at udforske det. Sådan, det har nok sådan gået hele mit liv med det. Ja. Uh, yeah. mm. mm -hmm. Og det kan være, vi lige nu... Nu siger i alle tre begrebet, når det Det kan være, at vi lige skal sådan få det helt på plads fra starten. Men vi lige forklare, hvad det betyder egentlig. Ja, altså det betyder <laughs> jo egentlig, at man ikke, man ikke, man ikke, er i både mand eller dame kassen med med -tegn, mm. sådan helt, øh, så man er et eller andet sted enten i midten for at gøre det meget simpelt eller ude om det hele. Øh, ja. Ja. Har I noget tilføj. Nej, jeg synes, det lød det fint. Altså for mig er det sådan... Øh, altså for mig personligt, så er jeg meget erkønnet. Øh, altså sådan, jeg føler, at jeg har ikke rigtig et køn. Altså sådan jeg er blevet puttet ned i en kasse, men det var ikke den kasse, og det var i hvert fald heller ikke den anden, for der var to. Mm. Øhm, så for mig er det mere sådan en, en ikke-ting. Øhm, men det er jo ikke sådan, alle har det, og den synes jeg er vigtigt at komme mm. væk fra, for der er mange, der ja. tror, at det er sådan en mega kønsneutral, en progyn yeah, okay. et eller andet, øh, i midt imellem de to, der er. Mm. Øhm, jeg har hørt en, der siger, at køn er en galakse ja. og det synes jeg bare er mega fedt, og det er en, der hedder Mi, og det vil jeg bare sige, hver gang jeg bliver spurgt, <laughs> køn er en galakse Og vil du prøve at uddybe det? Jamen, det mæste, hvis det. man forestiller sig når man ser sådan et billede fra NASA øh, sådan, the Milky Way, mm. at der er alle de der sådan, spiraler, der går ud sådan, med mange stjerner, at ens køn, det kan bare ligge alle steder i de små stjerner. Det er ikke fra mand til kvinde mm. og i midten. Mm. Det er bare Fit. all over. Jamen, ja. Fedt billede. Ja, og jeg tror sådan, selv så tror jeg også, jeg er lidt over i det er et kønnet, men jeg tror på samme tid, så, så hvis man tager i en galakse så flyver jeg ret meget mod det, det feminine og det kvinde, men det er alligevel ikke helt over i det. Det er sådan lidt omkring det, som jeg i i kredsløb omkring det. Fedt. Ja. Ja, det er fedt. Så det siger også noget om, at køn ikke er stillestående, jamen, ja. at det kan bevæge sig ja. helt vildt Rundt. Ja. Mm. ja. Og sådan, som du sagde, Avio, at øh, er det rigtigt forstået, at du mener, at der er ikke sådan, jamen her er der mand, og her er der kvinde, og så er der også endnu en kasse, som ligger lige midt imellem. Men at for dig er det mere for kasserne, mm. jeg er bare et Ja. ja. Øh, men du vælger at sige nonbinær og ikke er kønnet? Er det, fordi det ligger meget tæt op af hinanden? Eller? Ikke nødvendigvis. Mm. Øh, nonbinær er det sådan den nemme. Ja. Øhm, hvis, hvis jeg skal forklare det til folk, jeg ved, der er inde i det, så vil jeg nok bare sige, jeg er kønnet. Ja. Eller sådan, jeg er ligeglad. Ja. Eller sådan, jeg har ikke noget køn, ja. øh, kunne jeg også finde på at sige. Ja. Øhm, men hvis, hvis jeg skulle sige det til nogen, hvor det var nyt for dem, at man kan være andet end trans mand og transkvinde, mm. hvis man ikke er ciskønnet, mm. så vil jeg sige non-binær. Øhm, og jeg bruger både non-binær og transkønnet og er kønnet og sådan nogle ord om mig selv. Øhm, men i starten havde jeg meget svært ved at sige, at jeg var transkønnet, og det har jeg det godt med nu, mm. men det havde jeg ikke til at starte med. Jeg synes, det var lidt farligt, og jeg tænkte, at det var meget binært. Mm. Altså, men den vil jeg rigtig gerne støtte folk i at komme væk fra, at der er ikke kun cismand <laughs> transmand transmænd cis kvinde øh, og transkvinde. Ja. Altså. Så, så forstået sådan, at når mange, når de tænker transkønnet, så tænker de fra den ene yderlighed til den anden. Præcis. Fra den ene kasse til den anden. Ja. Men du tænker, jamen trans fra at være socialiseret som pige, som kvinde, til at sige, jamen jeg har ikke noget køn, eller jeg er, er nogen binær er det, er det sådan, du mm. ikke helt? Nej, heller ikke helt. Det er vel, jeg tykker lige på det. Ja, det er helt fint. Jeg er enig i det der med, at jeg også for nylig ved at blive mere sådan komfortabel med at kalde mig selv transkønnet. Fordi jeg også har, den. man har hele tiden lært det der med transkønnet det fra køn til mand, mand til kvinde. Så jeg er også lige begynder at sådan acceptere selv, at nonbinær det er også trans. Ja. Øhm, og ja, nu står jeg så ved nogen det synes jeg passer så meget fint til mig, men det er jo igen det personligt. Øh, hvor jeg kønnet det jo så kunne passe bedre til dig. Ja. Øhm, eller hvad end der kunne passe bedre til dig. Øhm, men jeg, jeg synes, nogen binære, det, er en, det er en dejlig. <laughs> et dejligt øh, label, jeg ja. kan man kan sige. Og hvordan ved man, hvilket køn man har? Altså, <laughs> hvordan kan man mærke ens køn? Det der er der jo mange måder at gøre på. Ja. Altså, det, altså, ja. Øhm, for mig så var det jo egentlig bare sådan, at jeg fandt nogle venner, som jeg kunne spejle mig rigtig meget i, og de var trans og nonbinære og det hele. Øh, så, så det, det kan egentlig komme rigtig mange steder fra, men det kommer også bare sådan i, at man lærer verdenen, og man lærer om sig selv. Øh, ja, jeg ved ikke, om I andre har det, men det, er sådan, det, det kommer fra alle, alle veje fra, øh, mm. og kan virkelig sådan faktisk også opstå af ingenting nogle gange. Øh, selvom det er meget populært, at man tænker på køn, som at være noget, som man hele tiden har vidst, at man har været barn eller et eller andet, så kan det også komme fra, sådan, fra ingenting, når man er for eksempel 80 eller sådan noget. Ja, Og så finder yeah. man lige pludselig, at man faktisk ikke er det køn, som man hele tiden troede, man var. Ja. Og tror du, det kan være påvirket både af omstændigheder? Nu nævnte du, at du øh, kunne spejle dig i nogen, som du var i omgangskreds med, men at det også kan være noget, der blomstrer op indefra, uden ligesom at have nogen muligheder for spejling? Ja, helt klart. Altså, der er jo nok... Der vil jo nok altid være sådan en lidt en indre følelse af, at man er lidt anderledes øh, end den sids normative øh, verden, vi er i. Men, øh, men jeg tror også for mange, så er det lidt det der med, at, at, man, at, man, har et, at man har noget at spejle sig i. Fordi det, det kan altså være rigtig svært at sætte ord på, på sådan nogle ting, som der er bare ligger dybt i en. Mm. Er I andre nogle tanker om det her med, hvordan man mærker sit køn? Hvordan, hvordan ved man det ligesom? Altså, jeg har altid interesseret mig for køn. Og altså, jeg har altid vidst, at jeg var queer. Øhm, jeg kan ikke huske, at jeg på noget tidspunkt har troet, at jeg var straight. Jeg har altid været tiltrukket af flere køn. Øhm, men når jeg så tænker tilbage, så har det jo ikke været min seksualitet. Det har jo nok været mit køn. Øhm, og jeg plejer at beskrive det som, at jeg har følt, at jeg sådan sad mellem to stole, og at jeg aldrig rigtig passede end når jeg var sammen med mine venner, som var rigtig mange rigtig mange var drenge. Jeg, passede, jeg var sådan med på tålt ophold på en måde. Ikke? Og, og, øhm, men jeg passede heller ikke ind sammen med pigerne. Og så tænkte jeg, oh, det er jo bare fordi, det er jo bare fordi, jeg ikke er straight. Eller sådan. <laughs> øhm, men det har jo været mit køn. Altså rigtig meget af den følelse, den har jeg sådan skubbet over på biseksualitet, ja. på grund af manglende viden, altså på grund af manglende ord. Så jeg, jeg tror... Altså, jeg vil ikke kunne gå tilbage og sige, at jeg vidste altid, at jeg var trans, fordi det gjorde jeg ikke. Øh, men jeg vidste, at hvis jeg havde haft ordene for det, så tror jeg, jeg havde claimet det meget, meget tidligere. Altså, så vidste jeg det nok egentlig, da jeg var jeg ved ikke, 10, 12, 14 år, et eller andet. Ja. Øhm. Det er også noget med det her med at kunne, ligesom, at kunne altså, man, man ved ikke, at man godt kan lide Favn Lilla, før man har set Favn Lilla. Ja. Altså. Jeg tænker på fagene og ikke på bogen. Men, <laughs> altså <laughs> ja. sådan, hvordan kan man vide, at man er non hvis man aldrig har hørt om det før? Så kan man måske bare føle sig anderledes. Ja. Er, det, er det rigtigt forstået? Ja. ja. Og, altså, så det er kun ved at få mere viden og vide mere og læse om det, eller spejle sig i andre, som du også siger, Page. Mm. Hvordan skulle man ellers vide det? Ja, fedt. Det er sjovt, at du nævner at vi, øh, seksualitet. Fordi jeg kan også ja. meget klart huske i folkeskolen, at når det kom til sådan pubertet og seksualitet, også det fandt man lige pludselig af. Så, så, så gik det op for mig, at, at, at folk så jo mig som straight, og det betød, at jeg godt kunne lide piger, og det kunne jeg godt, men straight følelses bare ikke rigtigt for mig. Øh, så jeg gik i rigtig lang tid og sådan spekulerede over, sådan, er, jeg så, er jeg så bøsse, eller er jeg biseksuel, eller et eller andet. Øh, men så, sådan, så snart, jeg fik de, venner, som der hjælper mig til at finde mit køn, altså sådan, så gik det bare op for mig, at altså lige pludselig at jeg er sådan, Ej, jeg er lesbisk. Det giver så meget mening, mm. ikke? Yeah. Æ, at, at det der med, at oh, jeg er straight, fordi jeg kan lide piger, men jeg er da ikke straight. <laughs> Hvad betyder mm. det for mit køn? Jeg nævnte her i introen, at øh, for mig føles det sig som en bølge, der ligesom er skyllet ind over vores samfund og vores kultur de sidste par år, øh, i forhold til, til, til sådan en syn på køn og mulighed for at øh, udtrykke sit køn. Øh, er der nogen af jer, der vil lige fortælle lidt om, er det en forkert tanke, synes I, at tænke det som en bølge, der, der, der, der sådan er strømmet ind? Øh, og hvordan er det i så fald sådan startet? Hvad er der sket sådan historisk... Øh, de sidste, den sidste tid. Altså, jeg tror, det, det, man kan godt kalde det en bølge, fordi der er sket rigtig meget i de sidste 20 år. Næsten 50 år nu. Men, øh, men det, har alt, det her kønsidentitet og kønsvarians der er i mennesket, har altid været en ting. Det har bare været noget, som der er blevet dækket over, eller som der ikke er blevet fokuseret på i rigtig lang tid. Og hvad der så er sket herinde for de, 20, de, de sidste 20 eller 10 år, det er, at kønsidentitet, udover det binære, er virkelig blevet jeg kan sige, populært, men, men det er kommet op, og folk er begyndt at snakke om det, og det bliver normaliseret mere. Mm. Fedt. Og hvordan er det sådan startet... Øh, øh Længere tilbage i historien. Hvor, er der nogen af der ved noget om, hvordan, sådan, hvad, hvordan så man på køn for 50 år siden, Paige, som du nævnte? Hvad, hvad var nogle af de første strømninger, der ligesom var? Og 50 år siden, der, blev det, der begyndte det at blive med, medicaliseret lidt. Øhm, og der var jo mange grunde til det, at man ville gerne forstå menneskekroppen. Og der var den her meget nye interesse i at, i at forstå det, og måske også nogle gange prøve at kurere det. Øhm, så en masse læger begyndte at kategorisere øh, de her underlige mennesker, kan man sige. Øh, og, og sætte alle de her labels ned på det. Øhm, selvom, ja, det er ikke så meget at sige mere om det. Men, men, øh, men det. men det er jo så sådan, men man kan se på det, at det altid har været en ting, det har bare aldrig været fokus på. Det var sådan 50 år eller 100 år siden nu, at der faktisk er blevet sat fokus på det fra en lægelige hospital, øh, perspektiv. Ja. Okay. Altså, jeg synes, i forhold til det med, om det er blevet populært, altså, øh, det er svært at forklare det, men øh, jeg har på et tidspunkt set en graf, hvor den handlede om mennesker, der er venstrehåndet. Og den viser, at det var rigtig godt, for man kunne godt sætte den over på det her. Øh, at, øh, og nu kan jeg ikke huske men på et tidspunkt var der nærmest ingen, der var venstrehåndet. Og så på et eller andet tidspunkt, så besluttede man at holde op med at prøve at korrigere de børn, der var venstrehåndet, til at være højhåndet. Og så stak den der kurve bare af. Og lige pludselig var der faktisk rigtig mange, der var venstrehåndet. Mm -hmm. Og så blev det sådan, øh, ligesom sådan et bjerg af en kurve, og så er det blevet mere sådan, sådan <løb> ved jeg ved ikke, mere sådan blødt ud, ikke? Ja. Øhm, men alle de mennesker før, de har jo blevet korrigeret, de har jo fået at vide, at de ikke var venstrehåndet, og de har blevet tvunget til at skrive med hånd. På samme måde, at vi er blevet tvunget Mm. til at holde op med at være trans. Mm. Og det er vi så ved at holde op med at blive tvunget til. Ja. Så det er ikke en popularitet, det er, okay, vi vil da faktisk ikke holde i samme grad længere, end mm. vi har gjort i meget lang tid. Mm. Mm. Så transkønnethed og forskellige kønsidentiteter bor i os, og har måske altid gjort, men kan først komme til udtryk, når man får at vide, at det er okay at være sådan. Kan man sige det? Ja. Når man finder ud af, at der er også andre, der er venstrehåndet. Ja, der er noget, der hedder ja. venstrehåndet. Ah, og der er noget, der hedder transkønnet. Hmm, det, det. Og man ikke skal kureres. Ja. Altså, der er jo også noget ja. helt øh, medicinsk i forhold til. Skal jeg nævne det nu? Med, øh... Meget gerne. <laughs> ja. Ja. Øhm, altså, I rigtig lang tid så har transkønnet jo blevet kaldt at være transseksuel. Og det har været på en øh, liste over psykiatriske lidelser. Samme liste, som øh, homoseksualitet var på indtil for 40-50 år siden. Så de holdt op med at prøve at kurere homoseksuelle fra at være øh, tiltrukket af deres eget køn. Øhm, den liste har vi stået på indtil i 2017. 2017. Okay. Så indtil for ganske nylig har vi været en psykiatrisk ledelse, mm. som skulle kureres eller holdes nede. Øhm, så det er den samme som med at være venstrehåndet. Mm. På en helt anden skala, men det er samme eksempel. Fordi vi holder op med at blive tvunget til at lade være med at være dem, vi er. Det er virkelig kun fem år siden. Det er, det er så fucked up. Det er, min, ja. <laughs> det er, det er meget kort. Altså, jeg startede min, øh, min, min transition for fem år siden. Ja, ja okay. Så øh, jeg kan også meget, meget huske, at det var meget... Øh, ja, det var, det var meget øh, diagnoserende ja. og sådan nogle ting. Meget, ja, helt vildt. Og var det bevidst, meget, hvor du var sådan, okay, nu er det ikke en, en psykisk sygdom mere, så nu overgår jeg godt at ligesom komme ud, eller, eller var det tilfældigt? En, altså en lille smule. Jeg tror, ja. det var lidt blandet, at det var også var lidt tilfældigt. Mm -hmm. uh -huh. Men det, var helt, men det var helt klart sådan, okay, nu, nu skal jeg ikke igennem alle de dumme spørgsmål ind mm. på Center for Kønsidentitet eller Psykologisk Klinik, som det hed dengang. Ja, øhm, ja. ja fedt. Okay, om øh, ikke så længe, så skal vi tage noget musik, men først så vil jeg lige høre øh, dig, Pip, om du kunne tænke dig at tage os lyttere øh, os her i studiet, og lytterne med på sådan en lille guide øh, gennem sådan the basic labels af kønsidentiteter. Ja. Fedt. Um, tak. Ja, hvad jeg kom starte med. Øh, sidstkendt mm. øh, har vi snakket en del om det er det der med at man føler sig som det køn man blev født med. Mm. Så altså, hvis man hvis nu er mig jeg blev født som kvinde og jeg føler mig som hvis jeg følte mig som en kvinde så var jeg sidstkendt Og jeg ved ikke man kan sige det modsatte er trans. Mm. Altså sådan at man ikke føler sig som det køn man blev født med og man kan være det andet køn. Mm. Jeg har hørt meget sådan misforståelser omkring det der med at være biseksuel. Altså sådan at man er bare til kvinder og mænd. Mm. Men det er jo meget mere end det. Jeg har hørt mange sige sådan noget med, at jeg tror jeg er biseksuel, men det passer ikke rigtigt til mig. Øhm, så forklarer jeg dem egentlig godt, at det ikke kun er mænd og kvinder. Man er tiltrukket af, Altså sådan det er to eller flere køn. Mm. Og så er det sådan lidt, wow, hvad? <laughs> mm. Hvordan? Og det synes jeg er vildt, at man stadig lærer, at altså, sådan, det, jeg ved ikke, man kan godt sige, at det, det fjerner lidt det der, hele der med, at man kan være trans, øh, non binær også, ja. Eller andet end mand kvinde. Mm. Yeah. Øhm, fordi man siger, at jeg er kun af mænd og kvinder fordi jeg er biseksuel. Fordi bi betyder to, ikke også? Ja. Så det er enten en mand eller kvinder, man er tiltrykket ja. af. Men det er ja. så egentlig to eller flere køn, ja. man er tiltrykket af. Mm. Ja. Og hvad hedder det så, hvis man er tiltrykket af, af, af flere køn, no. men ikke kun mand eller kvinde? Hvis man ikke tænker, at jeg er ikke biseksuel, men jeg er heller ikke kun tiltrykket af et køn. Men det kan sagtens stadig være biseksuel. Ja. Mm. ja, okay. Men der er også noget som panseksuel eller omniseksuel. Mm. Øhm, og det er sådan lidt det samme koncept, men jeg tror, at der handler lidt mere om, at man er kønsblind, mm. man kan lide en person. Og man tænker ikke på, hvad for køn de har. Det er sådan i hvert fald min opfattelse af, hvad mm. panseksuelt er. Mm. Øhm, men der er jo igen mange andre, der har sin egen sådan definition af, hvad man selv føler, det er. Og omniseksuel Jeg ved ikke så meget om det. Det er forholdsvis nyt. Jeg har lært om den. Øhm, men jeg tror, det er lidt det samme koncept, at man sådan, men jeg tror på det, med man ser i køn, og man siger, jeg tiltrykker de her køn, eller alle køn. Men at køn også har en rolle i, når man er tiltrykket af en person. Mm. Ja altså fra mit perspektiv, så kom panseksuel og omnisexuel egentlig for at sådan udvide det biseksuelle. Mm. Æm, fordi at man havde, engang havde den her opfattelse at oh, biseksuel betyder, at du kun er for binære mennesker. Mm. Æm, og, og selvom, og der var jo mange, som der, der syntes det, øm, så var det også lidt en misforståelse for, hvad biseksuel øh, har betydet, fordi at i bund og grund så har det altid betydet en eller flere, øm, der har bare været forskellige interpretations, mm -hmm. af, af hvad det betød. Øhm, så folk begyndte at sådan udforske, hvad det faktisk betød, og lavede nogle flere ord for det. Yeah. Øh, yeah. Ja. Altså jeg kan huske, at jeg sprang ud som lønbiner og fortalte dem til folk, så var når sådan, Nå, men, er du så ikke biseksuel alligevel? Og så var sådan, what? Hvad har det med noget at gøre? Øhm, og der var der rigtig mange, altså sådan, cis der var sådan, ej, du, det er jo du kan jo ikke være biseksuel, det er jo sådan selvmodsigende, hvis du er ikke binær, og så har du en binær seksualitet, og så bare jeg har ikke en binær seksualitet, jeg er tiltrukket af flere end to køn, mm. eller sådan mere end et køn, og øhm, altså, jeg begyndte faktisk at tænke, at måske jeg kalde mig panseksuel i stedet for, fordi jeg hørte nemlig den der klassiske debat med, at der var noget, der var trans- -ekskluderende, og noget, der ikke var, øh, og noget, der var non -binær ekskluderende, og noget, der ikke var, og altså, det er en evig snak, det, det kan vi slet ikke, altså, det er et helt afsnit og tage yep. den snak. Ja. Det tager vi næste gang. <laughs> vi fortsætter med uh, at få, få afklaret de her begreber her efter et stykke musik. Men nu skal vi høre en kunstner, der hedder En flor, Og et nummer, der hedder In the end of all things, as we know them, I feel bittersweet. Velkommen tilbage til noget på spil, køn, sex og hele muligt jævsen. Vi taler om kønsidentitet og kønsidentiteter. Og øhm, vi har lige hørt et nummer med en, der hedder En flor. Ej, vi er dig, der har taget det her nummer med. Vil du lige forklare, hvorfor vi skulle høre det i dag? Ja, altså for det første, sådan helt lavpraktisk, så skal vi bare støtte alle de dejlige queer transpersoner, vi har, øh, som kommer med deres musik på det øh, danske marked. Så det var en rigtig god motivation. Så selvfølgelig valgte nummeret, for jeg synes, det er et skønt nummer, og det bare har rigtig meget af den der øh, stjernegalakse, øh, vi snakkede om før. At der er bare så meget glitter. Jeg synes også, I skal gøre til den tjeneste og gå ind og finde musikvideoen, for det er også virkelig smuk. og vi hørte en flor in the End of All Things as we know them. I feel bittersweet. Jeg synes også, det var et virkelig dejligt nummer. Tak for det Anne, for den anbefaling. Vi er i gang med at få afklaret nogle begreber, sådan helt basic øh, begreber og basic, øh, hvad kan man sige, øh, labels omkring kønsidentitet. identitet. Pip, hvad vil du introducere os til nu? Um jeg tænker, nu snakker vi lidt om non også, men jeg tror, vi har også forklaret det godt, men jeg ved ikke, om vi skal gå mere i dybden med den. Jeg synes, vi fik forklaret det godt, da vi introducerede os til, til at starte med. Ja, det synes jeg egentlig også. Ja. Øhm. Altså, man kunne opsummere og sige, at den er et paraply-begreb. Ja. Så non kan både være ens label, som er det eneste, man forklarer og siger, jeg er non og jeg har ikke tænkt mig at uddybe det. Øh, så det men den kan også være... Øh, en paraply, der hedder non hvor der er en hel masse de mindre eller andre kønsidentiteter inden under den paraply, øhm, hvor jeg så fx siger, at jeg er kønnet, og der er altså et væld af kønsidentiteter, der hører ind under den non par paraply mm. På samme måde som vi talte om at være tiltrukket af flere køn, så kan man også sige, at der er en B-plus-paraply. Mm. Giver det mening? Ja, ja jeg er enig i det der paraplyer der, og det er som altså non den også en anden paraply. Så sådan, det er et par plyer under et par plyer, og det er jo selvfølgelig under trans for yeah. nån binær en fin par plyer under også. Så er trans egentlig en par plyer non nån binær. Ja. Kan man altså sige så det? Sådan over. Ja. Tænker, den over, dæk, den dækker sådan over en masse øh, identiteter, hvor ja. non binær er så en af dem, hvor det så, som du siger, er vi jo endnu flere ind under. Ja. Så trans betyder egentlig bare, at man har på et eller andet tidspunkt i sit, i sit liv lavet en bevægelse fra en kønsidentitet over mod en anden. Ikke ja, ikke nødvendigvis. Ja, nødvendigvis. Det kan også bare være en forståelse. Altså, det, ja, den der bevægelse, den er jeg sådan lidt imod, fordi øhm, man kan være lige så meget transperson og aldrig fortælle det til nogen, mm. og aldrig ændre på noget som helst øh, i sit liv. Øhm, det er også en af de ting, vi snakkede om før, det der med A til B og B til A, og øh, mand til kvinder eller den anden vej, og det der utrolig, igen, utrolig binære... Øhm, Ja, det er bare vigtigt at sige, at man er, er trans nok, og man er trans, hvis man er trans. Selvom man kun er det i tankerne og i ja, følelserne. Ja, og aldrig nogensinde ja. involverer nogen som helst andre i det. Ja. Mm. Ja. Altså den meget, den meget klassiske forklaring på, på at være trans, det er bare, at man har en anden kønsidentitet end den, man blev tildelt ved fødselen. Mm. Ja. Øh, og det har ikke noget at gøre med, om man egentlig gør noget ved det mm. eller... Eller, eller hvor kun og kun radikal den kønsidentitet er. Øhm, så længe at man, så, så længe man har en anden kønsidentitet end den som end den, som man blev tildelt ved fødslen, så er man trans. Mm, ja, fedt. Og samtidig så, hvis der er nogen, der siger, at øh, jeg er binær, men jeg er ikke trans, så skal man selvfølgelig ikke fortælle dem, jo, du er trans. Nemlig. <laughs> altså, så er det også rigtig meget. Altså det er utroligt individuelt, ja. Men, men jeg heller også til den, som, som Paige siger, at jamen, hvis, du ikke, hvis din kønsidentitet ikke er det, du fik til ved fødslen, så hører du under transparaplyen i en eller anden grad. Ja. Og jeg arbejder også meget på sådan at lidt normalisere det der med at være trans. At ja. det, det, det betyder ikke, at du er binær. Ja. Helt du kan lidt. sagtens være non-binær og være trans. Øhm, at ja. være binær er ikke noget specielt. Præcis. Altså, jeg begyndte meget at sige... sådan øh, Øh, non-binære og binære transpersoner, ja. Altså sådan at Jamen. gruppere det, fordi mm. det er rigtig vigtigt. Det var en af de blokeringer, jeg selv havde, at jeg troede, at trans kun var en binær transition. Fra fx øh, mand til kvinde, eller kvinde til mand. Ja, mm. og at det var det eneste, der fandtes. Mm. Øhm, og jeg synes bare, det er så vigtigt, at folk kommer ud af den forståelse, som jeg selv har troet, mm. var det eneste i rigtig mange år. Og jeg er jo ikke altså, den eneste, der er jo rigtig mange, der ikke ved, at non-binære også er under Ja, det er også lidt for mig. Men ja. jeg synes, det giver super god mening. Men samtidig, der er mange non der ikke bruger trans, og det skal vi også huske. Mm. Mm. Ja. Nu kunne jeg godt tænke mig, at vi snakker lidt om sprog. Hvad er der galt med det danske sprog i forhold til køn? Oha, der er mange ting galt. Æm, altså, jeg er selv øh, gift med en englænder. Æm, så jeg snakker danglish derhjemme. Æm, og... Øh, dansk mangler så mange ord, som vi har på engelsk. Øh, og det er et kæmpe problem. Da jeg lavede tanke om køn, så gør jeg mig utrolig umage med at skrive på dansk, og det er faktisk en kæmpe udfordring for mig. Øh, og jeg har nogle gange været nødt til at opfinde ord, fordi det simpelthen ikke rigtig var at finde mm. i oversat betydning. Øh, og et klassisk eksempel, det er ikke noget, jeg har opfundet, det er overhovedet ikke klemme. men øh, et klassisk eksempel, det er det her med, at vi har øh, sex and gender, og på dansk, der har vi køn, og så har vi køn. Mm. Så bliver vi nødt til at putte noget mere på, for ellers så kan det simpelthen ikke lade sig gøre at skille mellem de to år. Øhm, og der vil jeg oversætte sex til tildelt køn og gender til kønsidentitet. Hvad tænker I andre om det? Ja, altså det, det er sjovt med, med sex og tildelt køn. Det er jo egentlig, at sex på mange, mange måder bliver set som de genitaler, man har. Øh, og hvad kan man sige, de hormoner, der er i ens krop. Øh, og som, eller ikke som, som jeg selv, men, men personer, der har sådan fået alle de operationer, som de kan få, så at det der med at sige, oh, mit sex er den her en ting, fordi det er det, det blev født med, mm -hmm. kan virke rigtig underligt, fordi de har faktisk ændret det helt, kunne mm -hmm. og, og med de, medicinal, de så giver det faktisk ikke nogen mening at sige, at de har det her sex. ja. Yeah. Men det bliver jo igen utroligt binært. De gør det nemlig. Altså, ja. øhm, grunden til, at jeg synes, det er vigtigt at bruge tildelt, ja. altså der vil man også sige, altså jeg kunne sige, at jeg var assigned female at birth. Det er jo igen det der med tildelt køn. Øh, det er fordi, det er faktisk nogen inde på en fødegang eller et andet sted, hvor et baby i Danmark bliver født, der kigger på en nøgen baby og kigger, er der en penis, er der en vulva? Øh, og hvis der ikke er nogen tvivl om det, så får baby tildelt et øh, lige eller et ulige CPR-nummer. Og derfra kommer jo så hele møllen, fordi så er det jo, at vi er i et utrolig binært kønnet samfund. Så med mindre, at de her øh, forældre har en mega queeret øh, forælderskab, så vil barnet, baseret på det her, de har øh, som genitalier, man kan se, måske få nogle kønnet pronomner, måske få et kønnet navn, måske på alle mulige måder få tildelt en hel masse ting fra voksne omkring dem, som de overhovedet ikke er i stand til at forholde sig til, fordi de er et nødt barn. Og derfor synes jeg, at det der med tildelt, altså sådan, at det, det er noget socialt. Oh, ja, fordi det er, altså, ja, der er jo rigtig mange, der er sådan, at sex det skal vi oversætte til biologisk køn, yeah. og det vil jeg rigtig gerne væk fra, yeah. fordi biologisk køn er ikke binært. Biologisk køn er så mange flere ting end hankøn og hundkøn. Nemlig. Og den kan vi jo så brede ud, ikke? fordi som du siger, hvordan er ens hormonbalance. Fordi for eksempel er det jo en overraskelse for nogen, at alle har både østrogengruppen, og alle har noget testosteron. Mm -hmm. øhm, og, øh, og der findes jo ikke kun XX og XY kromosomer. Der findes jo andre kombinationer. Der findes rigtig mange. Jeg har ikke nogen idé om, hvor mange. Det er jo også kønsdiversitet. Biologisk kønsdiversitet. Ikke? Så det bliver bare hurtigt utroligt binært og, altså, forsimplet og forkert. Mm. Altså, det er ikke så simpelt. Så det, du siger, er, at det ikke kun er, hvad man kan se, når man kigger med benene på en baby, der definerer deres såkaldt biologiske køn. Det er også øh, noget med hormoner og hormonbalancer. Det er også noget med kromosomer. Og det er også en fjerde ting, synes jeg. Ja, ændrer øh, kønsorganer. Yes. Eller ikke, nej. Jeg vil ikke kalde det kønsorganer. Nu kan man til at sige at Jeg øver mig, at lader være. Jeg, jeg øver mig at sige genitalier, fordi det har ikke noget med køn at gøre. Det har ikke noget med kønsidentitet mm. at gøre. Øhm det er en kropsdel, ja. ligesom min lille finger og min øjne. Ja, ja. Øhm, det er svært. Men man kan jo for eksempel være født med en penis og øh, øh, ovarier, mm. eller en eller anden kombination. Ja. Og der kan vi jo så snakke om, hvad det vil sige at være interkønnet. Mm. Ja. Og det er jo så der, det er så kompliceret, fordi vi ligesom, det ligesom har været sådan, og stadigvæk er sådan, at jamen, det er det, man kan se, når en nyfødt baby øh, kommer, kommer til verden. Det er det, som, som udgør deres køn, som de så også bliver socialiseret til, men det er bare en sammensætning af så mange forskellige ting, fordi udover de her sådan helt fysiske og biologiske ting, så er der jo også øh, øh, hvad det, øh, identiteten, mm. som, jo, som jo først viser sig senere øh, hos ja. nogen ret tidligt, og hos nogen meget senere, som mm. jeg også siger, det kan være, at man er 80, og så pludselig går det op for en oh, oh. men ja. så, så det er utroligt komplekst, og, og det er nok også derfor, at det er noget, vi bliver nødt til at snakke rigtig meget om, fordi det ikke er sort-hvidt. Ja. ja. Men lad os helt klart tage den med interkønnet. Ja, yeah. og lige få den på plads. Øhm, er det noget, du er inde i? Ikke så meget. Altså, hvad interkønnet betyder bare, at... Øh, det, er meget, det er et meget medicinsk ord. Altså, det betyder egentlig bare, at man ikke er, er binær i, øh, i, i ens øh, biologiske... Ja, øh, hvad var det nu, du brugte? Oh, nu kan jeg ikke engang huske det. Nej, men altså sådan... Mm. Øhm hvad hedder det? Altså, man har en ikke binært øh, fysiologi i ja, virkeligheden. Ikke? Altså, og at... og, og det kan, de kan fremstå på rigtig mange måder med kromosomer, øh, med ens kropstyper og det hele. Mm -hmm. øh, og det de kan faktisk forekomme på nogle måder, hvor man engang genkender det, hvor man mm. engang kan se det. Øh, mm. yeah. øh, og hvor det faktisk har nogen effekt på noget i ens yeah. liv. Øh, yeah. ja, jeg har... Øh, ikke nogen kilder bagt op med, men jeg har på et tidspunkt hørt, at øh, interkønnhed øh, øh, øh, sker lige så ofte som rød, rødhårede ja. mennesker i Danmark. Mm. Øh, og det er der rigtig mange, der ikke tror, fordi folk øh, igen en meget, meget forsimplet version, så tænker de, når man er interkønnet person, det er en person, der både har en vulva og en penis. Mm. Altså, det var sådan nej. Ja, det er simpelthen i gamle dage kaldt hammerbuddit. Yeah. Ja. ja. Øh, og det er jo bare slet ikke tilfældet. Øhm, og nu bliver det lidt makabert, øhm, men det er okay. øhm, et interkøndet barn har jo ikke rigtig nogle rettigheder. Et nyfødt barn vil jo så rigtig ofte, jeg ved ikke, om det er sådan stadig, øhm, jeg håber i hvert fald, det er ved at blive lavet om, men øhm, et interkøndet barn vil jo meget ofte øh, blive udsat for operationer, øh, eller, eller hormoner, eller anden behandling som selvfølgelig er i, i, i samråd med forældrene, men, men de bliver stærkt opfordret til at sørge for, at barnet har en, en binært udseende fysiologi. Ja. Øhm, og de mennesker, der så vokser op og indtil kønnet, øh, har altså en kæmpe sorg og bære rundt på med, at deres forældre faktisk har udsat, mm. altså deltaget i at udsætte dem for det her. Ja, og, og tvunget dem ned i en kasse. Som muligvis ikke var relevant for dem overhovedet. Ja. Øhm, jeg er ret sikker på, at sådan måden man vælger, hvis det nu var tilfældet med, at der både, altså at det var på, på ydersiden svært at vurdere, om det var en penis eller en vulva, så mener jeg, at det sådan, i sin tid blev øh, defineret ud fra, at ligner det her en penis, der på et tidspunkt kan penetrere? Mm -hmm. Bare sådan, okay, altså <laughs> hvad sker der? Øh, og så vil man lige blive syet op. Øh, så ville være blive lukket af, hvis, hvis okay. det så som om, at den der penis godt kunne blive til, til noget en dag, hvor man er bare sådan wow. Ja. Øhm, Også fordi man kan vel ikke vide, om der øh, gemmer sig en livmor? Og, der, bare, altså, synes... der vil jeg forestille mig, at der bliver lavet mange undersøgelser. Okay. Altså, jeg kunne ja. forestille, jeg, nu gætter jeg bare, ja. fordi jeg er overhovedet ikke inden for medicinsk øh, eller noget som helst i den afdeling, men Øhm, jeg kunne forestille mig, at der både bliver kørt øh, DNA-test og kromosomtest og øh, hormonlevels og øh, bliver lavet nogle scanninger. Jeg kunne ikke forestille mig andet, men, men før man kunne det, der var der altså operation. Ja. Ja. Øh, og det var der nok også nogle af dem, der ikke overlevede ja. i gamle dage. Ikke? Jo. Øh, og det er vigtigt, at vi, vi skældner mellem øh, interkøn og ikke at vi ikke siger intet kønnet. Ja, og fordi det lyder noget og... helt andet og den er lidt farlig, fordi de ligger så tæt op ad hinanden, de to, intet køn og intet køn. Og når man læser det, kan man heller ikke nødvendigvis Nej. lige se hurtigt, hvad der der står. Øh, der talte vi to om før programmet, at det er derfor, at jeg prøver at sige er kønnet, mm. i stedet for intet kønnet, fordi jeg føler ikke rigtig, at jeg har et køn, men er kønnet, så er det meget tydeligt, at det ikke er det samme som at være intet kønnet som er noget andet. Mm. Så intet køn betyder er øh, en køns identitet, som ja. er noget, hvad kan man sige? Æ, ikke fysisk, ja. øh, som er det samme som akkønnet Ja. Og interkønnet er den fysiske, som ikke det er ikke en kønsidentitet, det kan man sige, det er en, det er en fysisk... Øhm, det fysiologi. Det er ren fysiologi. Godt. Så fik vi den på plads. Ja. Øhm, Jeg vil er, også lige tilføje, ja, hvis man, det, man ja. gerne vil vide mere om intersex og det hele, så er der intersex Danmark, som der laver rigtig meget arbejde for alt det her. Øh, Bare generelt, det er godt at tage fat i dem, fordi at det skal være intersex-mennesker, som der forklarer, hvad det er at være intersex. Ja, meget vigtigt. Æm, efter øh, et lille stykke musik, så snakker vi videre om, øh, om, hvad der er galt med det danske sprog i forhold til køn. Så øh, stay tuned, så hører vi Grace Patry med Black Tie. Velkommen tilbage til noget på spil, køn, sex og hele muligt Mit navn er Sonja Rita, og vi snakker om kønsidentitet i dag, og det er mega fint. Øh, vi er i gang med at øh, snakke om det danske sprog, og hvad der er galt med det i forhold til øh, køn. Så øh, nu har vi snakket lidt om, øh, om, om interkøn, inter og vi har snakket om øh, det her med sex og gender på engelsk, som vi ikke rigtig har noget ordentligt begreb for på dansk, og, er, vi og andre kæmper en brav kamp for at finde nogle gode oversættelser, og øh, det er så altså et rigtig godt stykke arbejde. Hvad skal vi mere vide om det danske sprog? Hvor er det, hvor, er det, hvor er det vigtigt, at vi er ops i det danske sprog? Altså, man kunne, man kunne tage pronomer. Mm. Øh, ja. Hvis jeg siger det rigtigt, jeg, jeg har fået at vide, jeg nok nogle gange siger det lidt forkert. Ja, jeg, er jeg det har også fået at vide. eller pronomen. Jeg siger pronominer. Ja, pronominer, ja, det, det, vide, så, det er man sådan, man gør nominer. det. Øhm, at ja. på, på dansk, i hvert fald på dansk, øh, der, er det, der, der er det lidt svært at finde noget kønsneutralt. Øh, mm. Fordi at vi historisk set har brugt de, som vi mest normalt bruger som at være kønsneutralt, til sådan lidt fine selskaber. Mm -hmm. Og lidt ja. til at omtale øhm, omtale grønningen. ja, ja. ja. mennesker. Øhm, så, så min oplevelse i hvert fald har været, at mange ældre mennesker har, haft, har det rigtig svært ved at bruge de, dem, fordi de tror, at de skal de, de tror, at de skal sige, hvordan har de haft det i dag? Mm -hmm. ja. Ja. Øh, og sådan ved ikke, at det faktisk er du og de er bare i stedet for han eller hun. Ja, mm. ja, ja. ja altså de blander ø, omtale og tiltale sammen. Mm. Eller tror, at vi er flere personer, nemlig ja. Ja, Fordi de to helt klasse flertal. Ja, at de man at nogen står og taler, og så, og så kommer der nogen hen, og så taler de om en, der bruger pronomer de, og så er man sådan, Hov, jamen det, ja, det er den ene person, men hvem var det mere? Ja. Jamen, det, det er kun en person. <laughs> ja. Men hvad, hvad, hvad findes der egentlig af pronomer, som vi kan bruge her på dansk? Nu har vi snakket um. om de dem. Ja. Altså, der er jo selvfølgelig hun hende, øh, som mange feminine personer bor, eller det, de synes er til pas for dem. Øh, og det er måske også vigtigt at sige, at pronominer behøver ikke at betyde, hvad man identificerer sig som. Altså at øh, en cis-person kan jo godt bruge flere pronominer, men de kan føle sig måske lidt mere. Altså de kan måske udtrykke sig på en bestemt måde, og så kan de måske tænke, om jeg føler mig faktisk, eller det behøver ikke måske være en cis-person, men sådan en, der måske føler sig flydende i sit køn, men kan bruge et bestemt som hun hende. Mm. Så man kan godt være man kan sige nonbinær, uden at bruge de dem Ja, ja. ja. taktens. Ja. Det er jo alt, hvad man føler sig selv komfortabel med. Ja. Øhm, det er jo ikke et krav, at man siger, når nu er du nonbinær, så nu skal du bruge de dem. Ja. Altså, mm. Det er ikke et krav, der er, der er altså, Jeg tænker ikke, der er ikke så mange regler. Altså, Nej, sådan, når der det skal er der hele regler. regler. Ja. <laughs> altså sådan, når man er ikke køn, så det er jo ikke, fordi det her, det skal du gøre. Mm. Øhm, så de dem og findes der andre, man kan vælge at bruge her på dansk? Ja, nu vil du sige dansk. Øh, neo nu, men altså, det sådan, jeg ved ikke, hvad det hedder neopronouns i hvert fald på engelsk. Men jeg tænker jeg ved ikke, om der er sådan, jeg har ikke sat mig så meget ind i dem. Nej. Øh, det, altså, jeg synes, det er meget svært. Yeah, emne, new fordi, pronouns, øh, på ja, på dansk nye stedord, øh, ja. er, er jo egentlig bare, hvad man har, man har prøvet at lave nogle nye ord, som der kan jeg beskrive som, sin fra, identi beskrive identitet, identitet meget ja. tættere. Mm. Øh. Er I nogle eksempler på det? Jeg, har, jeg tror, det er C-siger med både Z og X. Mm. Øh, yeah. Det er, Så... tror jeg er en af de eneste, som er ligesom. Sådan... Ja, yeah, det, det er sådan, og jeg kan heller ikke lige tænke på nogen andre lige nu. Men ja. jeg kom lige i tanker om uh, hen, ja. som man okay. jo bruger på svensk. Det har jeg også tænkt ja. over. Hvor, hvor blev hen af? Fordi jeg synes, det var oplagt, men det skete ligesom aldrig rigtigt. Jeg kender vildt mange, der bruger hen. Er det rigtigt? Nå, det er jeg ja. glad for at høre. Øhm, rigtig mange. Ja. Altså, jeg synes, at... Øh, at det falder meget mellem hen og de, når folk vælger øh, kønsneutrale mm. nominer, og Altså, hvis jeg skal kigge på, hvem jeg kender, så vil jeg sige, at det var nok 50-50. Fedt. Øh, men der er jo mange, der er sådan, hvorfor bruger høn ikke høn med ø? Med ø? Øh, og der vil jeg bare sige, at det, jeg har kun hørt det i en nedladende mm. og gør grin med øh, kontekst. Jeg har... Jeg, det kan være der er nogen, der skriver ind til dig, jeg bruger høn. Mm. Øh, jeg har ikke mødt dem endnu. Jeg har kun hørt, det brugt negativt eller folk og grig med os. Og hvor kommer hen fra? Og hvem bruger det? Kommer det jo egentlig fra Sverige? Ja, jeg, nu, husker, jeg, jeg ved det, ikke så meget om, om historien ja. med det, men alt hvad jeg ved, det er, at i Sverige så er det meget normalt, at, at, øh, at man bruger hen for børn ja. i børnehaven. Ja. Og man så sådan lidt, når man, når et barn så bliver ældre, så får de det. Pronomen som der passer til det køn, som de er. Så det er for ikke at ligesom putte børn i en i en kasse i en fra starten ja, af deres ja. liv. Så og man jeg... giver dem en chance for ligesom, at vokse op og mærke, ja. mm, hvem er jeg hvor hvor vil jeg gerne placeres ind og så kan de vælge deres eget pronomen. Ja, det tror jeg og det uden en, men uden noget sådan konkret at jeg ved noget mm. konkret om det så tror jeg også bare at det er lidt en en, en en ting i svensk sprog øh, at, at det er sådan bare sådan, man har gjort det og så at, kan det jo så være, at man når man bliver ældre, at, at så, um, øhm, så bliver ens så bliver hun hvis man er født som pige bliver bare smidt på, på en øhm, ja. Ja. ja altså det synes jeg det lyder virkelig dejligt ja. øhm, men, men jeg tror ikke det er øh, særlig mange Eller sådan, jeg tror ikke det sådan er sådan en ting altså, Jeg tror det netop er i sådan trans og queer miljøer okay. ja. øhm, jeg læste til pædagog øh, jeg er uddannet i 12 Øh, og der kan jeg huske, at vi læste en masse tekster, der handlede om den der øh, nervøsitet for svenske tilstande. Til til <laughs> <øh, og der, øh, når man sådan gik i dybden med det, så fandt man meget hurtigt ud af, at det var altså, sådan en områdeinstitution, så det har måske været sådan noget syv børnehaver, Aha. der blev enige om, at når vi tager på tur og skal køre med bus, og vi ved ikke, kørt noget på buschaufføren, så ser vi hen. Og hvis vi skal øh, ud og besøge øh, nogen, og vi ved ikke, hvem deres forældre er, så ser vi hen. Mm. Øh, så det har, hvad jeg har lært på, på seminaret, der har i hvert fald aldrig handlet om, at øh, kønsneutraliserer mennesker, man kender. Nej. Det har øh, været ukendte personer, så fuldstændig ligesom they dem ja. øh, på engelsk. Øh, det er sådan, jeg har, har hørt det brugt. Øh, men at der var en kæmpe reaktion for 10-15 år siden om, at, at øh, svenskerne ville tage børnenes køn fra dem. Mm. Øhm, men jeg tror, at altså, majoriteten pådutter han og hun øh, på nyfødte børn, ligesom ja. vi gør her ja. i Danmark. Ja. Jeg har også hørt nogen, der bruger den og dens. Ja. Ja. Ved I, hvorfor man vælger de pronominer? Fordi det føles godt. Ja. Ja. Lidt ligesom. Ligesom, ligesom, alle alle. ligesom alle andre. Lidt ligesom, ja. ligesom alle andre ja. ja, ja. ja. ja. ja. Fordi jeg, jeg havde en tænkt sådan, nej, det er der, der er ikke nogen, der gider at bruge, fordi så er man jo bare en ting. Men så mødte jeg en person, som bruger den, og den, og så var sådan, nej, jeg kan faktisk godt lige lidt lide den der mm -hmm. tingsliggørelse. Øh, har jeg nogle tanker omkring det, at det er meget sådan et det eller, sådan noget, man bruger om, om, om objekter? Yeah. Jeg har hørt den. Jeg har, nu kommer jeg igen, meget på, eller sådan meget specifikt, men, men jeg kender flere øh, veganske personer, som øh, går rigtig meget op i dyrevelfærd, og som er sådan, at jeg, øh, jeg vil ikke sætte mig over. Øh, andre livsformer, andre øh, væsener. Så, så det giver mening for mig at bruge den, ligesom jeg vil bruge om, øh, om min hund og alle andre øh, pattedyr. Eller de fleste. Nu prøver jeg lige at stene over en og et. <laughs> øh, men altså igen, det få eksempler. Ja. Så det kan være en måde at ligestille sig med øh, andre væsener i verden. Ja, og ikke hæve sig ja. over. Altså, mennesker er ikke bedre end andre. Mm. Øh, men der er garanteret rigtig mange grunde til at vælge den. Jeg tror mest bare, fordi det føles rigtigt. Ja, ja. Vi vender tilbage til øh, flere kønssprogligheder efter øh, nyhederne. Først skal vi høre et nummer, der hedder Grey Skirt med Kid Jupiter. Velkommen tilbage her fra nyhederne. Mit navn er Sonja Rita. Vi er gang i med noget på spil, kønsseks og hele mulighed hvor vi i dag taler om kønsidentiteter. Vi havde gang i en snak inden nyhederne omkring øh, pronomner, og sprog generelt, og hvad der er galt med det danske sprog. Vi fik ligesom en lille liste over forskellige pronomner, man kunne bruge. Vi var ind over, øh, nogen bruger de dem, øh, nogen bruger hen, øh, nogen bruger den, og så noget, der hedder neopronomner, som øh, udtaltes. Hvordan var det, Pib? Se? Se, siger. Se og siger. Tror jeg. Ja. Yeah. Men jeg har også hørt om nogen, der siger, at jeg bruger alle pronomner, eller jeg er ligeglad. Hvad tænker I om det? Har I nogen holdning til, øh, at at der er nogen, der bare siger, whatever, omtal mig, som du vil. Ja. Mm, jeg tror bare ikke de har. Altså de har ikke sat krav på at tænke, om det her det synes jeg passer godt til mig, jeg tænker nu, de må bruge, hvad de vil. Mm. Okay. Um. Det er lidt ligesom alt andet, at sådan, er det, som man kan, eller de pronomer, som man vælger at bruge det, er, som man bedst kan lide, og hvis man ikke har nogen. Hvis man ikke har noget, man foretrækker der, så kan man jo bare bruge dem alle sammen. Mm. Ja. Yeah. Og kan man også bruge det som sådan en måde at sige, det her med køn, det betyder ikke så meget for mig. Det gør ikke så meget, om du synes, at jeg er en, ser mig som en kvinde, eller som en mand, eller som nonbinær, binær. Men, mm -hmm. men alt er acceptabelt, ligesom fordi jeg er bare et menneske. Ja, ja det kunne det sagtens være. Ja. Øhm, altså, det, det kan sagtens være en måde at ligesom ja, bare vise, at man er mega flydende, mm. øh, hvis man bruger alle pronomner. Øh. Jeg tror, det også, at der så ligger en forventning om, at folk ikke bruger det pronomen, som nogle voksne mennesker havde tildelt personen, da personen var barn og lille. Øhm, altså, at de så ikke defaultede til kun det altid. Fordi så har man jo ikke imødekommet deres ønske. Mm. Så det, du mener, det er, når, når en siger, jamen, øh, jeg bruger alle pronomner, øh, fordi jeg kan godt der at blande lidt, mm. så kunne det også være en fed ting at gøre sig umage i og. Øh, og, og, og så skifte det mellem pronomlerne for ligesom at yde, og, og imødekomme den, den persons ønske? Ja, det synes jeg, fordi hvis man så kun bruger et sæt, mm. så imødekommer man det jo ikke. Ja. ja. Altså, det gør man jo ikke. Ja. Det er ligesom hvis man kun brugte det, man lige selv synes, om du ligner en feminin person, så, ja, så bruger hun præcis. hende. Ja. I stedet for at tænke, om jeg så bruger jeg også lige hun her, så bruger jeg lige han her og de der, eller noget ja. helt andet. Ja. Ja, yeah. yeah. altså jeg bruger jo hende, hun og de dem, mm. og det gør mig så glad, når jeg faktisk hører folk bruge en mix af dem. Yeah. Så det ikke bare bliver hun. Mm. hun ja, øh, hvad ja. de lige føler sig komfortable med at bruge Nemlig. selv. Ja. Mm. Og ja. hvorfor er det, det er vigtigt at bruge de rigtige nogen? Hvorfor er det, det er vigtigt at imødekomme folks ønsker her? Um, altså det er jo ligesom, hvis man gik rundt til den, hvis du hvis bruger hun hende, og så siger, at um, Sonja han, han er derovre. Mm. Så sådan, det, er jo ikke, det er jo ikke det, du... Det er jo ikke det, du føler, der komfortabel komfortabelt med. Mm. Æh, så jeg tænker sådan, man kan jo lige så godt spare dem for den der utilpasset. Ja. <laughs> og så der gør det, det godt. Ja, det er den måde, man jo gerne vil blive omtalt om i verden. Ja. Mm. Og der er pronomer en ret stor del af det, ligesom navnet også kan være. Æh, og så er det bare vigtigt, at respektere respekterer hinanden. Mm. Æh, og hvordan man gerne vil blive omtalt. Ja, så altså, jeg synes, det er helt almindeligt... Øh respekt for andre mennesker. Altså ja. ligesom at man gør sig umage for at sige deres navn rigtigt. Altså hvis en person hedder Anders, og man konsekvent kalder dem Andreas, mm. ja. så kan det være, at de retter ind. Det kan også være, at man på et tidspunkt de bare accepterer at om, okay, jeg hedder åbenbart Andreas, og det her person taler om mig, og det er bare altså sætte dig ind i andre menneskers øh, mm. liv, eller sådan. Og det er også en måde, ligesom at øh, at folk kan sige, jeg ser, hvem du er. Altså om... Og, og, og, og imødekomme eller sige, øh, altså så manifesterer på en eller anden måde sin vens eller sin bekendtes køn. Ja, så man bekræfter med i, at jeg ser jeg, jeg dig. Så ja. Sådan, jeg, jeg. ja. Altså som Pip sagde tidligere, så er ens pronomener jo ikke det samme som ens kønsidentitet. Ja. Så ligesom, øh, ligesom at man ikke kan kigge på en person og læse deres pronomener, øh, kan man heller ikke ud fra deres kønsidentitet, eller man kan heller ikke se deres kønsidentitet ved at kigge på deres kønsudtryk og hvordan de ser ud. Mm. Altså, man, det har bare ikke noget med hinanden at gøre. Altså, mm. jeg kunne godt tænke mig, at man bare dekonstruerede det hele, og var sådan, jamen, altså, et navn har ikke noget køn, og øh, vælger man selv, man vælger selv sit navn, hvordan jeg ser ud, hvordan jeg bevæger mig, hvordan jeg øh, taler, de ting, der interesserer mig, og hvordan jeg også ligesom er i verden. Der kan du ikke læse min kønsidentitet ud fra nogle af de ting. Mm. Det er kun mig, der ved det, ja. men jeg fortæller det. Ja, jeg hørte på et tidspunkt nogen snakke om, at øh, ja, altså, man kan ikke fjerne det på den måde. Altså, sådan, det er meget svært at kunne fjerne køn i, altså, sådan, i, hvad det nu? I, øh, i samfundet nu. Mm. Fordi nu har det været en sådan stor del af samfundet, at øh, man har et køn. Så uanset hvor meget jeg selv også havde lyst til at fjerne køn fra samfundet, fordi det er en åndssvag ting, at man er smidt ned over os. Men, jeg har ført et eksempel, altså ligesom penge. Det er også en underlig ting, at vi har fået skabt. Selvfølgelig, det giver mening, men man kan heller ikke bare tage pengene ud af samfundet, eller det altså sådan lavet, som om det hele fungerer fint. Sammen med køn. Altså sådan, så sådan. det ikke tager det ud. E over tid. Altså ja. sådan, at ja, altså, jeg... man jeg... arbejder, at der bliver videre med ved med arbejde på det, at måske om 100, 200, 500 år ja, forhåbentlig ser det, ser det ja, man, er anderledes. Hvad man sådan. nu har arbejdet i rigtig lang tid, det har, det har været at, at gøre køn ikke gør så meget omkring, hvad for nogle, hvad, hvad ens liv er. Ja. Øhm, og så det er det jo helt klart, det, det logiske næste ting er at bare gøre køn til en ting, som der ikke overhovedet gør noget for ens ja, liv. Altså, det er det ikke rigtigt. Nemlig at det kan ja. stadig eksistere på alle måder, men at det ikke er påkrævet. Ja, altså det definerer ikke en person at sige, ja. jamen, du er en kvind, jamen, så bliver man satt i den gruppe. Altså sådan, det definerer ikke så meget, altså det er jo en del af en. Altså ligesom det der med ens krop, det er ikke sådan noget, der sådan viser en, altså, sådan, hvad ens værd er det samme med køn, altså sådan, det er bare noget, man er. Mm. Og, så. og tror I, det er ligesom en vejen frem, altså at vi lige så langsomt nedbryder først kønsroller og forventninger til forskellige køn, og så begynder at acceptere, eller begynder ligesom at leve med, at der ikke øh, at køn er, lidt, er mere og mere ligegyldigt. Mm. Tror, I, tror I, det kommer til at ske? Tror I, det ligesom, at, at den vej, vi bevæger os, eller hvad der altid er, nogen eller noget, der gør, at jamen, vi at vi kommer til at hænge fast i det binære, fordi der er nogen, der er... Altså, at måske en stor del... Nu tænker jeg bare højt. En stor del af befolkningen er så sisset, at det kan ja. ikke... Det kan ikke ligesom, der vil altid være noget binært, der trækker i hver sin retning. Hvordan tror I, fremtiden ligesom ser ud? Jeg håber, den ser mindre binær ud. Mm. Øh. Ja. ja. Det, altså, vi lever jo i et meget øh, cis og, og heteroseksuelt normativt verden. Altså, hvor man forventer, at at mennesker skal cis hvis de ikke har sagt noget andet, og man forventer, at de er heteroseksuelle, hvis de ikke har sagt noget andet. Og man jo ikke forventer, at de er øh, seksuelt tiltrukket af nogen, og de er romantisk tiltrukket af nogen, øh, og alle mulige andre ting. Og det er jo normer, og det er jo øh, samfundsstruktur, og det hele er bygget op om det. Altså, som, ligesom du siger, Pippe, at, at man kan jo ikke bare tage køn ud af det. Det ved jeg også godt. Det er jo ja. ønsketænkning. Ja. Øh, samtidig vil jeg heller ikke tage køn fra nogen. Mm. Altså, jeg kunne igen godt tænke mig den der galakse med at, mm. at, at der er bare altså plads til det hele. Øh, så, så jeg har egentlig ikke behov for, nu sagde jeg, jeg vil tage køn ud af det, altså jeg, har ikke, jeg vil ikke tage noget fra nogen, jeg vil heller ikke gøre alt neutralt, jeg vil heller øh, ekspandere. Mm. Mm. Ja, altså, så god plads, men... plads til, der mulighed for at være sig selv på mange, mange, mange måder. Ja. Ja. ja, så jeg har ikke lyst til, at, at nogen, der hviler i deres øh, kønsidentitet, øh, som er binær, skal, skal have et problem med det, altså det, det har jeg ikke et problem med. Det må de hjertens gerne beholde. Jeg vil bare ikke være en del af det. Nemlig. Og det sidste par år er der ligesom, øh, sådan som så jeg har forstået, at der kommet flere og flere, hvad kan man sige, sådan øh, labelet øh, kønsidentiteter og listen ind på LGBT Danmark, LGBT Plus Danmarks hjemmeside, er ligesom udvidet sig, og der er kommet flere og flere kasser, man ligesom kan passe ind i. Øh, tror I, at den udvikling, den ligesom fortsætter med, at der bliver... Øh, altså bliver flere og flere kasser, og nærmest til sidst er der ligesom en kasser, som der er mennesker, eller tror jeg på et tidspunkt, det er ligesom sådan pendulerer over i den anden grøft, og man siger sådan, okay, det er faktisk, det er for besværligt med alle de her kasser, lad os bare acceptere, at vi er mennesker, og at det er lidt ligegyldigt, hvilket køn vi har. Mm. Eller er der brug for kasserne? Så jeg tænker, at de der kasser, det er jo lavet til, at man føler sig tilpas selv, altså sådan. Øhm. Og dem, der siger, at der er for mange kasser, det er jo, altså, det er svært, når man ikke er en del af de kasser og altså, så den behøver vi ikke, for det ligner for meget, den der. Men hvad så med dem, der var i den kasse, mm. som føler, at jamen, det passer godt til mig? Så bliver de jo sådan glemt. Mm. Og sådan, de skal, dem smider bare hende i en anden kasse. Mm. Øh, og det er jo sådan det, vi prøver at komme væk fra. At smide folk i en kasse, de ikke vil være i. Ja. Ja. Øhm, det tænker jeg i hvert fald. Altså jeg drømmer om, at når børn bliver født, så bliver de ikke... Øh, altså fx helt lavpraktisk i Danmark, så får man ikke et kønnet CPR-nummer. Fordi det er allerede der, den her utrolig binære øh, opdeling kommer fordi vores CPR-nummer slutter på et lige eller et ulige eller et tal, mm. som så definerer en hel masse. Øhm, man kan jo få X i passet i stedet for M eller F, men så kommer man bare ud i andre problemer, når man så står i en lufthavn, der ikke er i København eller et andet sted i Danmark. Øh, der kan man komme til et land, hvor det faktisk er utroligt farligt at øh, fortælle om sin transhed. Eller der vil man måske lade være med at rejse hen. Men øh, altså, det er ikke nok og få X i passet. Det bliver nødt til at gå dybere end det. Ja. Øhm, og Tyskland har fx introduceret et tredje øh, køn. Og selvfølgelig er det så igen en simplificering, fordi at være ikke binær er ikke et tredje køn, men det kunne være en kasse mere. Men øhm, jeg kunne godt tænke mig, at, at børn, der vokser op, selv kan fortælle, hvem de er, i stedet for at vi fortæller dem baseret på, hvordan deres nøgne krop ser ud, mm. hvem de er. Ja. Og øhm, for at vende lidt tilbage til det her med sprog og, øh, og pronomen, eller i hvert fald tiltale, så vil jeg gerne høre dig, Ivy Oak, fordi du er, har børn. Hvordan omtaler dine børn dig, nu hvor du er af øh, øh, binær Der findes jo de fleste børn, til mor eller far. Hvad med, hvad med dine børn? Ja, altså så kommer vi tilbage til det med, at, øh, at vi har, eller jeg er i en, øh, en engelsk og dansk familie, øh, så min partner bliver kaldt daddy, øh, og så... Da jeg så var gravid første gang, så skulle jeg prøve at finde ud af, hvilke ord jeg godt kunne tænke mig at få brugt om mig. Øh, om mor føltes mærkeligt, øh, om og mom var ikke øh, bedre. Øh, jeg endte med at det på mor, fordi jeg øh, ikke vidste bedre, og fordi jeg ikke kendte min, min kønsidentitet på det tidspunkt. Men det føltes ikke rigtigt. Mm. Øh, da jeg så fandt mit køn, der var mit ældste barn allerede fire. Øh, og, og, og det barn skulle så vende sig til, at jeg brugte øh, nogle nye pronomner, jeg skiftede navn. Mm. Øh, men det første, jeg gjorde, det var faktisk sammen med mit barn. På baggrund af en bog, vi havde læst. Øh, begyndte vi at tale rigtig meget om køn. Og vi begyndte at tale om kønsidentitet. Og jeg sagde, at jeg ikke længere ville kaldes for mor. Og så fandt vi på et ord sammen. Mm. Øh, så mine børn, de kalder mig for Emmy. Nej, fint. Som min forældretitel. Øh, og ellers så bruger de forældre. Mm. Men i børnehaven for den lille jo... Altså min yngste, jeg startede i børnehaven her i juni, og kommer nogle gange hjem og siger sådan, Det er min far, og du er min mor. Mm. Og så siger jeg sådan, jeg er din forældre, og jeg er din Emmy, mm. og jeg hedder Ivy Oak. Men ja, altså, jeg, for, jeg er dine forældre. Der findes vel ikke nogen kønsneutrale forældre-tiltaleformer på dansk? Altså, mm, ikke vil jeg, Altså, forældre. Ja, forældre. Ja, ja, så man er nødt til... Altså, jeg kan virkelig anbefale, hvis der sidder nogen derude, og godt kunne tænke sig at holde op med at have mor eller far eller variationer af det. At gøre det med jeres børn, hvis de er gamle nok til, at de kan have en samtale om det. Det har virkelig været en dejlig del af min sociale transition. Og det var det første ord, der sådan faldt på plads, inden jeg fandt ud af navn og alle de her ting. Mm. Fint. Godt. Jeg har hørt, at øh, samfundet her i Danmark er et ret binært samfund. Er det sandt? Nå, det har du hørt. Ja, det har jeg hørt. Jeg føler også, at jeg har oplevet det, men så ikke så meget på egen krop. Øhm, det kunne jeg godt tænke mig, at vi taler lidt om. Øh, hvad er der ligesom af problemer og mangler ved det her, øh, ved det her binære samfund, som vi alle sammen ligesom, er vokset op i? Hvordan, hvordan er vores samfund meget binær? Hvor viser det sig hen? Og hvad skaber det af problemer for nonbinære personer? Og, og hvorfor, hvorfor er det problematisk, at de her ting findes? Hvis jeg lige kan starte, så vil jeg også sige, at det ikke bare for nogle binære mennesker, øh, selv binære transmennesker, er det super irriterende, at, at vi har sådan en binær forståelse på, at du for at overhovedet ændre navn, så skal du også ændre køn. Øh, og for at ændre køn, så skal du vente et halvt år, øh, og så kan du ændre navn. Så bare det her med, at vi har et kønsopdelt navnesystem, og vi har CPR-nummer, som der er kønsopdelt, gør det superbesværligt for alle øhm, at eksistere. Mm. Og hvor viser det sig henne? Jamen det viser jo så meget i, i CPR-nummer. Mm. Øh, det med, at vi har et ø, ulige eller et lige ø, tal ø, på enden af det. Øhm, ja, og, og i navne og det hele. Ikke? Og om det er her eller frue, eller om det er mand eller kvinde på spørgsmål, ja. ark og det hele. Mm. Yeah. Øhm, Ja. ja, vi skal også snart til at stemme. I dag, hvor vi optager, den 16. og 10. og vi skal, der er valg her den 1. november. Og du, I, vi jo sagde noget om, at når man får tilsat et valgkort, så står der her og fru. Og på den måde er man ligesom garanteret fejlkønnethed for alle, der ikke er sidst personer på en eller anden måde. Øh, ja, med mindre, at man er øh, binær transperson og har formået at få skiftet juridisk køn øh, inden for den tid, inden man modtager sit valgkort. Ja. Så tænker jeg, det kan være en utrolig kønsbekræftende oplevelse. Ja. Øh, det, ligesom at se sit navn ja. øh, første gang, hvis man har skiftet navn, og se det første gang på et brev, det er også en fantastisk oplevelse. Men for en hel masse er det øh, vildt ubehageligt og super unødvendigt at få øh, HR eller FR foran ens navn mm. på et valgkort. Jeg forstår ja. det ikke. Jeg kan ikke se konceptet. Altså, hvorfor gør vi det stadig? Det er så gammeldags. Og det er meget binært mm. og unødvendigt. Mm. Og øh, du, Page, var også inde på noget med det her med, med juridisk navneskift og juridisk køns, øh, kønskift. Er, hvordan står det til med vores navnelov? Ja, øh, hvad? Yeah. <laughs> hvad, hvad kan den, og nu, hvad kan nu, den ikke, ikke helt opdateret, Så det kan være, at der er nogle andre, som der lige retter mig. Mm. Men det er sådan, så vores lovgivning siger, at for at have det, bedste, eller det navn, man har, skal matche med det køn, det juridiske køn, man har. Øh, og det gør jo så, at der er en del, en næsten halvdelen af navnene, som man ikke kan vælge, hvis man vil skifte navn. Øhm, og det gør, at man bliver tvunget til at skifte køn, juridisk køn, hvis man også vil skifte navn øhm, til, til, til det navn, køn, som ens navn passer til. Mm. Øhm, og det, er jo, det virker jo egentlig for en del mennesker, men så er der også bare den baggrund på, at det tager et halvt år, øh, og det er en super kompliceret proces. Mm. Og nogle gange så koster det en lille smule penge. Så øh, det vil sige, at man kan ikke have et personnummer, der ender på et lige tal, og så øh, hedder Peter. Ja, ja, nemlig. Fordi Peter er et maskulint navn, eller et traditionelt har. Nemlig. Ja. Øh, ja. Og det gør det bare, altså det gør jo bare super besværligt. Øh, og det kan være rigtig bekræftende selvfølgelig, når man så endelig får det. Øh, men hele den proces, man skal gå igennem, er virkelig irriterende. Ja. Og der er også noget med dit navn, Ivy Oak, som har været lidt problematisk. Har du lyst til lige at fortælle den historie? Øh, ja, jeg skal prøve at gøre det kort. <laughs> øhm, jeg hedder Ivy Oak med bindestreg, og øh, det må jeg ikke, ifølge den nuværende danske lovgivning for navne, fordi Ivy er et p og Oak er et drengenavn. Så øh, jeg har et lisepærnummer. Så jeg hedder kun ågt mellem mellemnavn, fordi det er et drengenavn ifølge den danske lovgivning. Hvis jeg skiftede juridisk gøns, så kunne jeg ikke hedde Ivy til fornavn, fordi det er ifølge lovgivningen et pigenavn. Mm. Øhm, og for at sætte lidt tal på det med navnene, så er der over, jeg tror der er sådan noget omkring 45.000 godkendte fornavn i Danmark. Lidt under halvdelen af dem er godkendt til personer med ulige c og lidt over er godkendt til personer med lige c og så har vi omkring 1.500 af de navne, som er godkendt til alle køn. Mm. Det er ikke ret mange at vælge imellem. Hvis man, for eksempel, altså, det vil ikke give mening for mig at skifte juridisk køn. Hverken i forhold til mit navn, men heller ikke, fordi jamen, altså, hverken mand eller kvinde giver mening for mig. Altså, det, jeg kan skifte fra noget, der ikke giver mening, til noget andet, der ikke giver mening. Mm. Det får jeg ikke noget ud af. Øhm, så det nemmeste vil det være at vælge et unisex navn, men så kommer vi alle sammen til at hedde det samme. Ja. Øh, <laughs> Så, så jeg havde faktisk et borgerforslag, der desværre kun fik 6.000 øh, støtter eller sådan noget, om at, øh, at sætte fornavne fri, altså at gøre dem øh, øh, frie for alle, ligesom mellemnavne, fordi alle godkendte fornavne må du bruge som mellemnavn, mm. uanset dit juridiske køn. Mm. Virkelig godt forslag ellers. Ja, ja. men øh, der var nogen, der syntes, at det var noget mere. Mm. Noget... Ja. Prøv igen om et par år. <laughs> ja. ja. Det, altså, det var virkelig hårdt arbejde, ja. og det var virkelig svært at komme ud til nogen som helst. Ja. Altså sådan... Ja. <laughs> vi er nået nødt til et uh, musiknummer. Og uh, vi skal lige have lidt, lidt party. Uh, så vi skal høre et uh, nummer, der hedder Badass Bitch med Elijah Kashmir. Badass Bitch med Elijah Kashmir. Og uh, Ivy vi hvorfor hvor skulle vi høre det nummer her? Jamen altså, det er jo bare en fest. Uh, jeg så uh, Elijah på... Uh Pride Square sidste år, hvor jeg havde mit, lille, eller mit ældste af mine børn med, og der var mega fest, og de gjorde det bare rigtig godt, og det synes jeg, vi skulle have med. Ja. Ja, det var rigtig festligt at høre dem live. Så også en anbefaling til at høre Elijah Kasmier, hvis man live, hvis man vil have en god fest. Ja, fedt. Og før nyhederne, der hørte vi Grey Skirt med Kate Jupiter, og Pip, vil du fortælle en lille smule om, hvorfor du havde taget den nummer med? Ja. Øhm, jeg ja. Jeg øh, lagt mærke til sådan Kat Jupiter, og jeg fandt den på den måde, fordi øh, bassisten i bandet er øh, John Deacon fra Queen. Øhm, det er mm. hans søn, der er med i Ket Jupiter. Okay, så der det derfor, med en er sådan... kæmpe, kæmpe queen. Ja, ja. <laughs> øhm, Og så derfor øh, lærte jeg sådan Kate Jupiter at kende. Øhm, og så hørte jeg da sang Grace greyskirt, og jeg synes, den var mega fed. Det var før, jeg fandt ud, af, at jeg var nonbinær. binær øhm, Men når man hører teksten igennem, Øhm, altså han satte ud med at synge I'd like to try and georgyny øh, og det handler om at sådan, de vil gerne prøve at være kønstnertal, så de vil ikke længere være maskulin eller se feminine ud de vil gerne være den de er øh, mm. og øh, Lawrence, øh, dem som jeg omtaler, øh, det er øh, øh, forsangeren i bandet og øh, han bruger han, de pronominer. og øh, han udstiller sig meget sådan han kan udstille sig meget maskulint, men nogle gange har de også sådan kjoler på eller en lang nederdel på til koncerter og øh, selvom de har skæg og men de har også langt hår, så det er så sådan det er mixer mixe sådan det hele, øh, og jeg synes bare det er en mega fed sang, så viser det her med at man kan være lidt af det hele fedt. Og det ja. med også at også blande forskellige kønsudtryk ja. og ja. give sådan lidt mixed signals og ja. bare placere sig lige der hvor man selv gerne vil placere sig. Ja, jeg synes det er mega fedt. Så så er det er altså også en af mine ting. Det er, når det maskuline og det feminine bliver blandet. Både med navne, som du har gjort, Ivy og, men også i, i, uh, i kønsudtryk udtryk. Uh, og, og, og, og mix it op og have, ja. uh, have, hvad hedder det, sådan mixet uh, udtryk. Ja. Skæg og læbestift. Yes. Ja. Det, er, det er fucking godt. Yes. Ja. Det kan jeg rigtig <laughs> Dejligt. Godt. Æm... Skal vi snakke mere om øh, navnelov og juridisk køn? Er der nogen, der har mere og, og, og på hjerte i forhold til det? Ja, altså, der var her tilbage i april, øh, var det sidste år? Ivy? Okay. Nej, det er i år. Det var i år, ja, at Der blev, der blev indført noget, noget mere lovgivning omkring det, som der gjorde det specifikt øh, nemmere for binære transpersoner at ændre øh, navn, uden at skulle skifte køn. Øh, og det fungerede lidt overordnet sådan, så man skrev ind, at man er trans, og det er derfor, man gerne vil skifte navn, øh, og så kunne man gøre det. Øhm, men som mig og Ivy Oak, vi lige snakket om, så er, er, det ikke, er det ikke altid lige nemt for alle at gøre det. Ja, altså for det første, så er der jo så nogen, der enten skal lyve sig mere binære, end de er, hvilket vi også ser fx på CKI, ja. at folk skal lade som om noget for at få det, de faktisk har brug for. Og vil I lige forklare, hvad CKI er? Det tænker, du skal. Ja, øh, ja jeg går der faktisk. Så. Øhm, CKI er består for Center for Køns Identitet. Øhm, og det er de officielle steder i Danmark, hvor man kan få øh, transbehandling øh, som hormoner eller kirurgi. Øh, og der er tre i Danmark. Jeg tror, det er Aarhus, Odense og København. Mm. Øhm, og de er, meget, eller de er lidt gammeldags, når det kommer til kønsudtryk. Ja. Og, og ikke Aalborg, den nyeste. og det er Aalborg. Ja, okay. Ja. Jeg kan aldrig huske det. <laughs> ja. København, det er den gamle seksologisk klinik, ja. som er the OG, som har haft alle, altså ever, i Danmark før i tiden. Og så er der så kommet to mere, hvilket er dejligt. Men så vidt jeg kan forstå, og nu må du rette mig, hvis jeg tager fejl, fordi jeg har ikke været en del af noget af det, Øh, men så vidt jeg kan forstå, så skal de alle sammen ligesom rette sig efter en eller anden definition, som, som den oprindelige SIGKRI øh, i København ligesom har lavet et eller andet. Nej, det gør det ikke. De uh, opererer alle sammen uh, like independent. Okay, fedt. Øhm, selvfølgelig så bliver der kun udført uh, nederkirurgi på Rigshospitalet. Mm. Så derfor så vil de altid gå, når det kommer til nederkirurgi, så er det altid uh, de uh, kirurger der er der, som der er over det. Øhm, men nej, de, de sammen så opererer de individuelt. Okay. Øh, og i Aalborg der um, er de meget kendt for at være meget mere kønsinklusive mm. og non binær inklusive. Mm. Øh, og faktisk påkræver ikke, at man starter, at man skal være på tilskruen, før man får topkirurgi. Mm. Men det, altså, det er også Aalborg, jeg har hørt rigtig godt om, fordi de netop øh, langt hen ad vejen er lidt mere nytænkende. Jamen, ja. øh inden de tidligere klinikker, eller de første. Hmm. Øhm, ja, jeg ved ikke, om vi skal forklare det der med det binære og det ikke binære. Ja. Fordi jeg tror, der er nogen, der ikke ved. God plan. Um, ja. Mm -hmm. <laughs> øhm, og der må jeg også gerne rette mig, hvis der er noget, I synes passer ind. Øhm, men det der med det ikke binære, det er det der uden for mand-kvinde, hvor det er binære, det her mand-kvinde. Jeg ved ikke, altså sådan, det er måske bare en hurtig kort forklaring af, hvad det er. Øhm, og selvfølgelig er nogen binære gå ind under det ikke binære så alle de der under, når en binær går ind under. Ja, altså man kan sige, at hvis en person eller et samfund har en binær kønsopfattelse, så inddeler de i mand og kvinde, ja. og definerer dem øh, som hinandens modsætninger. Det tror jeg også er relevant. Altså det er en digotomi, som netop er, der er kun øh, et eller nul, ligesom i, når man laver en computer, at der er on eller off. Øhm, og det er det binære der, at... Øh, at der er enten eller, og det er hinandens modsætninger, hvor hvis man har en øh, ikke-binær kønsforståelse, så har man netop det, vi har snakket rigtig meget ind i hele programmet, en forståelse af, at der er mange flere køn end to, og måske er der i virkeligheden så mange køn, som der er mennesker. Mm. Ja. Og nu var vi ved det sproglige, og øh, du, Paige, også lige var inde på det her med behandling på CKI. Øh, skal vi så ikke lige komme ind på det her med, øh, hvordan at man omtaler den behandling, som transpersoner øh, får, det med at være på CQI, jeg er på CQI København, øh, det er, at historisk set, og der er de stadig lidt mere, øh, det er, at de, de har en meget binær tilgang til køn, øh, og en meget sådan, du skal have dysfori for at være trans, næsten, selvom det faktisk ikke står i øh, deres guidelines mere, at man skal det. Og hvad betyder dysfori? Det betyder, at man, man har et utilpas, man er man er utilpas i ens øh, fødte køn. Mm. Og det kan manifestere på rigtig mange måder. Ja. Øhm, men at, øh, at, at ja, at man, at man ikke føler sig, føler sig i plads til det, øh, og hvad det har gjort, har haft rigtig mange problemer med sekui. Det, det har været, at folk er blevet øh, afvist behandling, som for eksempel hormonbehandling, fordi at de for eksempel går ind med en kjole på, hvis de er født kvinder. Mm. Øh, der er den her forestilling om, at hvis du gerne vil have testosteron, eller hvis du gerne vil have estrogen, så skal du aldrig, aldrig på nogen måde associere dig med dit fødte køn. Mm. Øhm, ja. Så skal man på en måde, øh, kan man komme ud for, at man bliver nødt til at spille en form for skuespil? Ja, for at bevise, at man, at man er trans nok, nemlig, at man er dysforisk nok. Og man, og man lærer meget hurtigt, hvad for noget sprog man selv skal bruge ja. inden i det. Øh, hvad for nogle ting man skal nævne, hvad for noget tøj man skal have på. Mm. Øhm, Ja. Og også, hvad man måske skal skrue ned for, mm. eller sådan holde hemmeligt mm. for at få det, man faktisk har brug for. Øhm, nu er det lang tid siden, men da jeg øh, gik på HF, der havde jeg en, øh, en øh, veninde, der var øh, der, gik på CK, eller der gik på SK, som det hedder dengang, Seksologisk Klinik. Øhm, og en af gangene, hvor at, at hun blev afvist behandling, så var det, fordi hun øh, for det første var lesbisk. Og man kan jo ikke både være trans og Øh, ikke være straight. Mm. Øh, og, og senere, så, øh, så var det så, fordi hun øh, læste fysik. Når, det er ja. mm -hmm. yeah. okay. og det er ting Ja. Og det siger lidt om det. Ja. Altså sådan, at... Uh, det er heldigvis, altså det er lang tid siden, ikke? Men, men nogle af de personer er der stadig og er meget toneangivende. Ja. Mm. Det lyder som om, at det er et svært sted, og det virkelig er en kamp, man skal være klar til at tage. Jamen omvendt er der også nogen, der har gode erfaringer. Altså, ja. Jeg hører bare næsten kun de dårlige ja. på min ø, kanal. Ja. Det altså, også... jeg, jeg vil sige, at jeg har haft mange gode oplevelser med det, men det er fordi, jeg havde fået en meget god psykolog, der mm. en, ø, som der nu faktisk har stoppet, desværre. Mm. Æ, men men jeg, jeg prøvede så at få bundkirurgi fra dem, ø, og der er jeg blevet afvist to gange, på grund af det her med ikke nok dysforin. Okay. Og vi tror ikke, at du er ø, ja, kvinde nok, på en okay. måde. Ja. Ja. ja, det er ret utroligt. Og øh, jeg har hørt mange, der omtaler øh, den her behandling som en operation. Det har været sådan den, den måde, og altså de ord, man har brugt, synes jeg, i mange år. Det er, også, det er også nogle ord, jeg har brugt, indtil jeg læste læst om et andet begreb, øh, som øh, jeg synes er meget mere dækkende, og som jeg helt klart, sådan, så det, det, det, det skal man bruge i stedet for. Øh, og det er begrebet kønsbekræftende behandling. Mm. Øhm, og er der en, der lige vil forklare, hvorfor det er øh, meget federe at sige kønsbekræftende behandling end kønsskiftet operation? Ja. Øhm, altså, man skifter, altså det der med at sige, at man, det er en operation, man skifter jo ikke ens køn. Øhm, altså, man føler, altså, sådan, man har jo hele tiden været det her køn, Måske man bare ikke fundet ud af det, indtil senere. Øhm, men altså, det er det det, man er født i den forkerte krop. Men ens køn har jo altid været det samme, så derfor er det jo ikke, at man skifter køn, man får bekræftende mm. behandling, altså, man bliver bekræftet i ens køn. Nemlig. Mm. Mm. Ja. Og det skal jeg også sige, at ens køn er ikke din ens krop. Mm -hmm. Så uanset, hvordan ens krop ser ud, så har man altid det køn, som man ja. selv føler, man har. Så man behøver ikke gå igennem ja. behandling. Ja, altså det, det der med at være født i en forkert krop, det, det, det strider også på mig. Altså ja. det, det, det kan jeg ikke engang have. Men det er også, fordi det bliver meget de der dogmer, altså netop, som vi taler om helt i starten med det der fra A til B, fra B til A, øh, kønskift til operation, øh, født i en forkert krop, øh, alle de her ting, det det bliver øh, meget forsimplet, og det bliver meget øh, negativt. For eksempel behøver man ikke at opleve hverken kropsdysfori eller social for at være trans. Mm. Øh, det er der også rigtig mange personer, der tror, og det er bare rigtig ærgerligt. Altså, det kan, man kunne lige så godt fokusere på eufori. Altså, hvad gør mig glad? Hvad får mig til at føle mig lige præcis som den, jeg er? Øh, og der kan kønsbekræftende behandling øh, være en af de ting, øh, så er det rigtig ironisk, at utrolig mange cispersoner får rigtig meget kønsbekræftende behandling hele tiden. Mm. Det kan være, at de får tilskud. Det kan være, at de får estradiol-tilskud. Øhm, det kan være, at de får øh, hjælp til at få noget mere hår. Det kan være, at de får fjernet hår. Mm. Det kan være rigtig mange ting. Det kan være, at de får øh, lavet en topoperation. Yeah. And we don't blink. Altså, det er bare så fint. Ja. Det må de selvfølgelig gerne, og det bliver betalt ja. tit. Og der er ikke nogen, der undrer sig eller stiller spørgsmål mm. til det. Yeah. De får ikke lang kønskift operation. Altså, mm. det gør de virkelig ikke. Nej. De får kønsbekræftende behandling, og det gør vi også. Ja. Mm. Og så er der også noget med det her med operation kontra behandling, ja. som jeg tænker skal understrege, at det at for at hvad kan man sige, blive bekræftet i sit køn, er det ikke kun operationer, altså der findes flere forskellige slags behandling. Det kunne også det være hormonbehandling. Stød? Men det kunne også sagtens være... Altså, jeg vil godt brede det endnu mere ud. Jeg vil godt sige, at gå til øh, stemmetræning. Mm. Hører det ind under den. Øh, jeg kunne også godt finde på at sige, øh, at øh, gå til frisøren. Mm. Kunne høre ind under det. Mm. Fordi... Altså, der er bare så mange ting. Det kunne også øh, være... Øh, at for, øh, altså, hårfjerning, for eksempel. Det er også kønsbekræftende behandling, hvis man ikke ønsker at have den hårvækst, man har. Mm. Altså... Det er bare så meget mere. Øh, men der er rigtig mange igen, der tror, at det er, når man har du fået øh, nedarkig. Mm. Og der er også rigtig mange, der er sådan, når man, hvis du ikke ønsker dig, ned kirurgi, eller hvis du ikke har fået det, så er du jo ikke færdig. Ja. Så det taler også rigtig meget om igen, at, ja, altså at, at der er et slutprodukt. Mm. Altså, og slutproduktet er at gå fra at være forkert til at være rigtig. Yeah. Og ligne en sidst person. Og det bekræfter igen bare den her meget binære forståelse, der, der eksisterer øh, i vores samfund for tiden. Målet er ikke at se os sidst ud. Yeah. Præcis. <laughs> den er god at, at slutte af på for den her afdeling her. Det er blevet tid til et musiknummer, og øh, det er et nummer af Courtney Barnett, som hedder Write a list of things to look forward to. Vi har lige hørt et nummer med øh, Courtney Barnett. Write a list of things to look forward to. Hvem havde det med? Det var mig. Det var dig, Paige. Vil du ja. fortælle dem hvorfor, at vi skulle høre det? Jamen, Courtney barnet er egentlig en, en australsk øh, kunstner øh, øh, og er queer. Øh, og jeg synes bare, at hendes musik er så dejlig og så afslappende. Mm. Øh, og det, er, det har sådan lidt dagbogsagtig øh, følelse. Øh, så ja, jeg vil bare stille den her meget optimistiske sang. ja. Ved du, hvad den handler om? Jamen, det handler egentlig bare om at sådan, skrive ting ned, som man godt kan lide, ja. så man så kan tænke tilbage på. Øh, vi er i gang med nogle forskellige øh, begreber, alle sammen inden for køn og kønsidentitet. Og øh, Pip, er det noget med, at du har en lille liste af nogle begreber, som du synes, det er vigtigt, at øh, lytterne de får med sig i, i lyttetasken, når de har hørt det her øh, program her? Ja, øh, jeg har fundet sådan et par stykker. Øh, nogle af dem har vi allerede snakket om. Jeg havde skrevet noget med eufori og dysfori i forhold til køn, og den synes jeg, vi har snakket om. Så jeg jeg, snak jeg snakkede lidt om dit fri eksamen om eufori. Ja. Yeah. Um, uh, men det er jo det der med, at man sådan føler sig. En, altså, sådan, man er en glad følelse af ens køn. Ja. Yeah. Mm -hmm. yeah. yeah. yeah. <laughs> men noget andet, jeg også har tænkt, at vi skal kunne snakke om, det er noget med queerbaiting og det der med at være unlabeled. Ja, uh, yeah, yeah. den er god. <laughs> <Yeah>. <laughs> um, fordi jeg har hørt en del i forhold til Harry Styles, Billie Eilish, uh, Kate Conner, Øhm, hvor de har fået den der, at de, de, de hvad hedder det, nogle queerbaiter, altså sådan, de lader som om, at de er queer og sådan. Men jeg ved i hvert fald, i forhold til Kat Conner, han vil ikke stille sig ud med sin identitet, han, han vil ikke sætte et ord på det, han synes ikke, det er vigtigt, at, øhm, at han skal sige et label på sig selv. Så der synes jeg, det, det er, en, altså, det er en, et åndssvagt ord at bruge på nogen, der ikke vil, stå. Altså, sådan, det er, der ikke vil sætte ord på det. Øh, måske er klar til at sætte over på sin identitet. Så det her med at queerbate, er det noget, man ligesom... Altså, nogen beskylder øh, for eksempel dig for ja. queerbate, fordi at, der er, at du vil, vil fremstå mere queer, end du egentlig er, for at opnå ja. et eller andet. Ja. Er det det, der ligesom... Ja, altså få opmærksomhed fra queerpersoner, og tænke, ja. ej, det er mega sejt, at de er sådan her, men at de i virkeligheden er straight. Men mm. altså sådan... Øh, især der var en... Øh, jeg tror, det var noget med Billie Eilish, at hun... Øh, det var til en musikvideo til hendes sange, hvor hun sad med en masse andre kvinder øhm, og feminine personer, øh, og så skrev hun en caption på Instagram, at hun elsker piger, så I love girls. Øhm, og så var folk sådan, at det, det er forkert, fordi du er straight, og du skal ikke sige sådan noget, fordi du fremstår som queer. Øhm, okay. Ja, der der været en hel masse om jeg på bare. internettet. Og jeg tænkte, at altså man kan sige, at jeg elsker piger på mange måder. Ja. Altså sådan, det behøver ikke at være romantisk. Mm. Altså, jeg kunne virkelig godt tænke mig at at være sammen med en pige, men bare at tænke, ja, jeg har en stor kærlighed for, at man, kan, ja. at man er kvinde. Mm. Ja. Mm. Og det behøver ikke at betyde, at man er queer overhovedet. Og det her med non-label handler det om, ja. om ligesom rettighederne til ikke at label sig selv. Ja, og... altså at man ikke queerbater. Mm. Altså sådan, at man er, bare, altså, man er bare et menneske. Altså, mm. sådan, man gider ikke sætte et ord på sin identitet, og tænker ikke, det er vigtigt at putte sig selv i en kasse. Mm. Og, øhm, og vel også, at det, det er ikke nødvendigvis noget, at man skylder omverdenen og ja, forklare sådan en man skylder ikke identitet. nogen forklaring på, hvem man er. Altså sådan, man er bare sig selv, og man kan ikke blive dømt for sådan, kunne blive dømt for sin identitet, Så ja. det er sådan ja svært. Ja. Øhm, I forhold til queerbaiting, altså en ting er, at det er én person, der bliver beskyldt for det. Men det kunne jo også være øh, altså, en, øh, en bog, eller en film, eller en tv-serie, hvor man har ja. glædet sig til det her, fordi der har været et split-sekund af to personer, der måske ser queer ud, der måske er lige ved køs i traileren. Ah. Og så sidder man og ser to timers film, og de kommer aldrig. Eller også er de sådan om i baggrunden. <laughs> Det er slet ikke deres, så vil jeg, jeg føle mig queerbaitet. Så vil jeg sige, ej, ja. jeg troede, den handlede om de her personer, som jeg læser, ja. afkoder som værende personer. Ja. Og der bliver det brugt som en metode for øh, producenterne bag den ja. her film eller, eller serie, for at fange en, en målgruppe ja. af personer, der gerne vil, der gerne vil se noget, noget queer-friendly tv. Ja, ja, ja det er en strategi, og ja. det, det er rigtig ærgerligt, når øh, personer, altså enkelte personer, så bliver beskyldt for det. Mm. Fordi ja. i virkeligheden så rager det os ikke. Nej. Vi, vi, altså, det rager os ikke, Hvilket, hvilken kønsidentitet, øh, seksuel eller romantisk orientering, øh, en person har. Mm. Det, de skal bare holde på det, hvis de ikke har lyst til at fortælle om det. Altså, der er jo ikke nogen, der skal dokumentere deres dating history, vel? <laughs> Nej. Nå, hvad skal vi ellers have med herfra, Pip? Jeg tror, vi nævnte det også en gang. Jeg tror, der er en af jer, der nævnte det. Det der med turf. Og så snakkede noget, der hed Super Straight. Der var en stor ting om i, tror det var i 2020. Ja. Ja. Ja, det var, det var for noget tid siden. <laughs> ja. Øh, men det der jeg at tørf... der bliver himlet lidt med øjnene her <laughs> i studiet lige nu. <laughs> øhm, det der med at være tøft, det øh, står for trans-exclusionary radical feminists. Altså dem, der kalder sig i quote feminister. Øhm, og quote igen, kæmper for kvindes rettigheder, men de erkender ikke det der med, at transpersoner også er der. Mm. Øhm, og ja, det er ikke noget, jeg går super meget i dybden med, men der er en masse om, der også på internettet der, øhm, med J.K. Rowling. Mm. Okay. Ja, <laughs> ja, der <Jeg sketter> da <laughs> Ja. Øhm, skal vi lige meget kort udpensle hvad er historien med J.K. Rowling, altså øh, ja. Harry Potter's mor? Skal jeg, Skal jeg ja. Gøre det? Ja, det er en af mine kæpeste. <laughs> igen en ting, jeg kunne, altså, jeg kunne lave et helt podcast om det, men det fortjener hun ikke. J.K. Rowling er øh, hamrende transfobisk. Hun bruger sin egen øh, polit, eller hun bruger sin magt i form af sin kæmpe fansker, sin vildt mange penge og sin øvrige indflydelse øh, politisk mod transpersoner. Så hun, øh, ja, hun donerer penge, øh, og ja, hun støtter projekter, der støtter cis-kvinder og cis-piger. Det er rigtigt nok. Og samtidig, så smider hun andre under bussen, og hun er især virkelig, virkelig voldelig over for trans-kvinder og fems. Mm. For så hun er ikke feminist derude, nej, efter nej. min mening. Hun er transfob, og ja, hun kan også godt lide cis-kvinder øh, og cis-pigers rettigheder. Ja. Ja. For feminisme handler ikke om øh, ikke kun om rettigheder for kvinder, Nej. men om rettigheder for alle køn. Ja. ja. ja. ja. Tak. Øhm, og så også det der, jeg sagde med super straight, det var noget, der var populært. Øhm, jeg, jeg mener, det var i 2021 eller 2020. Øhm, og det handler egentlig bare om, at øhm, for det første, at man er gigatransform. Ja. <laughs> øhm, men altså sådan, at man er straight, men man er kun tiltrukket af cis-personer. Altså sådan, man er straight, mm. men alle transpersoner, det er man ikke tiltrukket af. Altså sådan, det er jo også en præference, man kan have, hvis man ikke er tiltrukket af det. men Og skulle sige, at man er straight, men jeg vil ikke have. Altså sådan, hvis man er en mand, og man er straight, og siger, at jeg vil kun være sammen med cis-kvinder. Det er ekstremt transfobisk ja. at sige, øh, hvad så med. Ja. Og det, det generaliserer jo også alle trans-mennesker. Ja. Fordi mm. at, når man siger, at man ikke er attraheret til trans-mennesker, men hvad, hvad betyder det? Ja. Fordi transmennesker kommer i alle måder, alle ja. former og det hele. Øhm, og når man bare på sådan et blanket statement siger, at man ikke er trakteret til det, er det så fordi, du faktisk ikke ser dem som det kønt, de er? Mm. Øh, ja. ja. Altså, jeg synes også, at det blander seksualitet og seksuel tiltrækning øh, sammen med seksuel praksis. Øh, fordi hvis man forestiller sig et øh, cis øh, head, øh, par, med, med nogle mennesker, der har, øh, har sex. Så hvordan de har en seksuel praksis, gør jo ikke noget ved nogen af deres seksualitet eller køn. Mm. Hvis de er cis så er de det, uanset hvordan de har sex. Ja. Øh, og det synes jeg er ret relevant, fordi det er også en af de spørgsmål, vi tit får som transpersoner. Det er meget vigtigt for folk at vide, hvad der så foregår ja. under en eventuel dyne eller andre steder. Man måtte have den slags interesser. Og det rager ikke folk, og det er ikke... Seksualitet og seksuel praksis er to helt forskellige ting. Ja. Det var egentlig bare det, vil ville sige. Ja. Og nu har du sagt øh, ordet cis, cishets nogle gange. Du er lige for en god skyld forklare, hvad, hvad det betyder. Øhm, jo, det betyder, at man er cis-kønnet og heteroseksuel på mm. samme tid. Mm. Så man kan jo sagtens være cis-kønnet queer, øh, og man kan også sagtens være øh, en, en binær transperson der er heteroseksuel. Mm. Okay. Meget øh, eksemplificeret, eller meget forenklet. Øh, ja. Og det er altså sammentrækningen af cis og hetero, så det er H-E-T og ikke het. Altså, jeg har hørt, jeg har hørt det i starten som ja. et cis-hoved. Cis-het, ja. ja. Men H-E-T, hetero. Yes. Yes. Tak. Er der andre begreber, Pip, som du synes, at vi skal have med her på falderæbet? Der var også lidt med noget arrow ace, mm. Eller aromantisk og aseksuel. Den synes jeg er god, vi lige runder her til slut. Ja. ja. Altså, det er også en, en af de der, endnu en af de der paraply, øh, begreber. Altså, så der er meget under. Det er et, øh, et stort spektrum og hvis man identificerer sig som aromantisk og aseksuel, hvilket jeg også gør selv inden under spektrummet. Som jo um, egentlig ikke har noget med kønsidentitet. Ja, der har ikke med. noget med det at gøre. Man kan stadig være øh, cis og så identificere sig som aseksuel eller aromantisk, eller en af delene. Øhm, og nogen vil jo beskrive det som, at hvis man er aromantisk, at man ikke føler romantisk tiltrækning, og hvis man er aseksuel, ikke føler seksuel tiltrækning. Men i, igen, det er et spektrum, så det altså sådan... Man kan nogle gange have lyst til sex, eller nogle gange ikke have lyst til sex, og måske har man slet ikke lyst til sex, men måske øh, kan man stadig have sex, men ikke føle sig nydelse i det, eller man ikke kan se på en person og sige, at jeg har lyst til at have sex med. Mm. Og det samme er romantisk. Øh, altså sådan, man kan føle lidt romantisk tiltrækning, men man kan føle meget romantisk tiltrækning, eller en smule. Altså sådan, det, det er et stort spektrum. af lige ligesom køn. Ja. ja. Jeg vil gerne sige, at en anden norm, jeg har talt meget ud fra i dag, det er... Øh, øh, og være, altså monoamorøs, og mono... Øh, altså han have en have én partner. Jeg har mange gange sagt partner. Man kunne lige så godt have flere partner. Man kunne være polyamorøs. Jeg taler ud fra min egen øh, situation, som er, at jeg er i et monogam forhold, hvor jeg ikke er forelsket i andre. Ja. I hvert fald ikke været ved af. Ja. <laughs> ja. Ikke endnu i hvert fald. <laughs> øhm, men jeg ved ikke, om der er så meget mere tilføjet til det. Nej. Øhm, det, den er vigtigt at få på banen, den ja. her med, at også adskillelsen mellem øh, seksualitet og romantik... Ja, at der ikke på det. Ja, at man, ja, at det ikke nødvendigvis hænger sammen. Ja. Ja, ja og man kan jo sagtens have altså, et label inden for seksualitet, og et andet inden for romantik. Ja. man, man kan være aseksuel og biromantisk, for eksempel. Yeah. Ja. Eller en af de andre milliarder ja. <laughs> labels. Jeg får lyst til at sige, at verden er en legeplads, ja. og køn er en galakse. Yeah. ja, ja. Yeah. Skal vi ikke øh, hoppe over til øh, vores anbefalinger på den note? Ja. Æ, jeg kunne rigtig jo. godt tænke mig at høre om, øh, hvad, I, hvad I vil anbefale lytterne at øh, og, og gå hen for at blive klogere på det her område. Det kan være bøger, eller podcasts, eller Instagram-profiler, man skal, man skal følge. Men, men hvor kan man gå hen for at blive endnu klogere, end, øh, end lytterne er blevet i dag? Æ, jeg har et par stykker. Mm? Øhm, et klart, Ivy Oaks, Instagram. Yes, uh, okay. Den tænker jeg godt. <laughs> um, og så har jeg læst en bog af Alice Osman, um, som er forfatter af Heartstopper. Um, Heartstopper i sig selv er også uh, fantastisk. <laughs> um, men uh, Loveless er også skrevet af hende. Um, den sætter fokus på det her med at være romantisk og aseksuel. Det er så taget fra et syn af en, der er totalt romantisk og totalt aseksuel, som ikke føler seksuel tiltrækning eller romantisk tiltrækning. Um, men den viser også et godt blik på, og det er også bare en generelt meget queer historie. Mm. Så meget, mange af hendes bør, det er. Og den hedder Loveless? Loveless. Ja. Og hvis man vil ind på Ivy Oaks, æ, æ, Instagram, hvor skal man så søge efter? Det er tanker om køn ja. på Instagram. Ude i et. <laughs> og køn med O -E. Ja, med O, fordi jeg gad ikke ja. at hedde tanker om konen. Nej. Tanker <laughs> <Ja. laughs> om kåen. Eller om det kunne være sjovt. Ja. Øhm, jeg vil gerne... Jeg, jeg har også læst Loveless, og synes der var skønt der er nogen, der synes, det er meget altså, forenklet igen, ja. men altså, man kan ikke for alt at fylde noget en bog. Så vil jeg gerne komme med en shameless plug. Øh, lille bitte mikroreklame. Øh, jeg har oversat en øh, billedbog, som er også for den, jeg nævnte tidligere, at jeg har læst med mit barn. Jeg er så heldig, at mine børn, de godt kan læse bøger øh, på engelsk, og de godt kan se film på engelsk, osv. Det er ikke alle, der har det sådan. Så den bog, den har jeg øh, fået lov til at oversætte til dansk, og den udkommer altså i starten af november, og den hedder det føles godt at være dig selv, og den handler om kønsidentitet, og jeg håber virkelig, at I vil læse den sammen med jeres børn. Så fin titel, altså. Wow. Ja, altså, jeg har også en bog, øhm, der, lige, der næsten lige er blevet udgivet. Den hedder At Performe Transknøvrede øh, okay. af Gry øhm, Jeg er selv venner med dem, så det er måske også lidt et shameless plug, fordi mm -hmm. jeg også er selv lidt inde i den. Øhm, men den er rigtig god, og især hvis man gerne vil have en lidt mere, sådan, øh, lidt mere detaljeret, Øh, oplevelse af det at være trans, øh, ja, mm. den, er, den er så god, og virkelig bare, den, den skal, flere skal læse den. Fedt. At performe transkønnet vrede, at gå i Stokkedal. Ja, nemlig. Ja, er vi okay? Jeg har faktisk en til bog, en, øh, bogforslag, det er en, øh, en engelsk roman, som er, øh, den hedder, det, hvad hedder den, uh, Heartbreak Bakery, som er sådan en øh, ret syret, sådan, øh, magisk realisme-agtig bog, og hovedpersonen er gender og, og biseksuel, og, og det er den person, vi hører fra, og øh, personen øh, bruger ikke nogen pronomner, øh, og, øh, og er bare med i et vildt fedt queer-miljø i det her øh, bæreri, som personen arbejder i, og den er bare skøn, altså virkelig læst den Hvad i hedder? alle aldre. Hvad hedder den sag? du? Heartbreak. Bakery. Heartbreak bakery. Så fedt. Øh, og jeg vil gerne slutte af med at anbefale, hvis man sådan starter lidt mere fra scratch, ligesom jeg gør, at øh, man kan finde det fulde overblik af, af, af alle kasser, som vi har snakket om tidligere, alle kvindit ind inde på LGBT, plus Danmarks hjemmeside. Øh, og så kan man øh, læse en bog, øh, der handler om pronomer, som øh, faktisk er pip, der har anbefalet meget. Jeg har ikke læst den endnu, men det er sådan en hvad kan man sige basic guide. Ja. til pronomener. Hvad er det, den hedder, Pip? Uh, a Quick and Easy Guide to The them Pronouns. Det er en tynd, lille uh, comic. Fint. Ja. Dejligt. Jeg er blevet så meget klogere her i dag, og det har været virkelig skønt at bare kunne stille alle de her spørgsmål uh, lige fra hjertet til, uh, til jer. Tre dejlige personer, Pip og Ivy Oak og Paige. Tusind tak, fordi at I var med i dag. Ja. Så lidt. Tak, fordi vi måtte komme. Tak, fordi vi var være. Det var skønt. Og her til slut, så skal vi høre et nummer af Reveal Party, der hedder I Wish I Could Hold You.